hogy ez az orhangú ember elmúljon 80 éves ez az impertinens, Nobel onda nem készülhely de ennyire jobban nem vagyunk. many years can exist?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 In the wind. Jó reggelt kívánok! Ma 2021. május 25-e van és ked.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 Amikor annak idején kitaláltam, hogy ez egy jelentés az árbóckosárból, hogy azt jól vagy rosszul találtam ki, nem tudom, minden esetre arra gondoltam, hogy olyan dolgokat jelenítek meg az önök számára, amelyek vagy nincsenek az önök égi szükön, vagy pedig ha ott vannak, akkor nem tulajdonítanak neki nagy jelentőséget, vagy jelentőséget tulajdonítanak neki, de nem abban az értelemben, ahogy én azt szeretném. Sok mindent gondoltam én már a Kejfej Jancsi elmúlt 21 éve folyamán, amely beigazolódott, és sok olyat gondoltam, ami nem. Mint minden hétvége után az ember egészen más állapotban ül ide le, mint ahogy fölállt, különösenkéntettel arra, hogy ez a hétvége egy nappal hosszabb volt pünkös lévén. Azt nem állítanám, hogy civil vált belőlem, mert ez ebben a formában nem igaz. De... Ez a hétvége megint nagyon sok szempontból hatott rám, és ebből egy dolgot jelenítenék meg, aztán, ha lesz idő és kedv, akkor további dolgokat is megjelenítenék. Nem tagadom, már az ennyi idején, 2000 előtt, majd a Kejfejancsiban sokáig azt gondoltam, hogy a Kejfejancsinak, mint olyannak és a benne ülő műsorvezetőnek, konkrétan nekem úgynevezett véleményvezérnek kell lennem illetve kell lennie. A hétvége folyamán ebben elbizonytalanodtam, és nem először, de először adok ennek hangot. A helyzet ugyanis az, hogy a véleményvezérség az egy igen önző dolog, nevezetesen hihetetlen módon én központú, és nem nagyon törődik, vagy csak nagyon ritkán törődik azzal, hogy milyen környezet reflektál rá. Ő maga, a véleményvezér meg van róla győződve, hogy a legfontosabb dolgokat mondja, amelyeket követni kell. Az elmúlt időben azonban azok, akiket önök véleményvezérnek tartottak, hogy én közéjük tartozom-e, vagy sem magamról semmit, vagy ha tetszik csak rosszat, és a véleményvezéréket se fogom néz szerint említeni, de ezek a véleményvezérek egészen impertinens hangú, időnként az amoralitásban pancsikáló emberek voltak, akik megmondták azt, hogy kiről mit kell gondolni, miközben saját magukat, ha kivételnek, nem is tekintették, de... Hát közelsen folytattak olyan életmódot, mint amilyen életmódot és életvitelt elvártak mindazoktól, akikkel kapcsolatban egészen könnyörtelenül véleményt formáltak. Ezek az emberek az elmúlt időben nagyon hozzászoktak ahhoz, hogy ezt ők megtehetik, és hogy van egy olyan hájpolás, van egy olyan támogatás, van egy olyan visszhang, amely akkor is visszaigazolja őket, ha nekik egyébként nincs igazuk. Ezen gondolkodtam el akkor, amikor figyeltem a Karikó jelenséget, akivel mármint, hogy Karikó Katalinnal véletlenül vagy nem véletlenül megfelelő rész aláhuzandó a hétvége folyamán sikerült összefutnom. Váltottunk is egymással néhány szót, amiben elévülhetetlen érdeme volt Duda Ernőnek. Ebből kitalálhatják, hogy egyebek közt hol töltöttem a hétvégémet. De ide tartozik annak a három embernek a távozása, akik eljöttek a klubrádiótól. Ide tartozik a Cselászló és a hosszú Katinka jelenség is, és még nagyon sok más. De hát egy ilyen hosszú hétvégére, hogyha három jelenség maradna összesen, az se volna kevés. Én nem azt gondolom, hogy nekem innentől kezdve ne kéne, hogy véleményem legyen. Sőt, még inkább lesz véleményem annak érdekében, hogy kíváncsi legyek az önökére. És valójában afelől érdeklődjem, hogyha mérhetetlen különbség van, mondhatni 180 fok, hogy Kalocsán mondták 360 fok. Az önök vélemény és az én véleményem között annak vajon mi az oka. Ez természetesen csak abban az esetben oldható meg, ha beszélgetünk. Ez a beszélgetésnek nyitottnak kell lennie, ehhez a beszélgetéshez őszintének kell lenni, nem kell adott esetben minden részlettel tisztában lenni, és fontos az is, hogy azok is kedvet érezzenek, akik egyébként eddig csak hallgattak, hiszen az a spektrum, akikkel én kapcsolatot tartok, a jövőben lehetne sokkal. Szélesebb. Hát, egyebek közt ezt gondoltam önökkel megosztani. Ma reggel, közben 7 óra lett. Nagyjából 10-15 fok van kint, és ennek meg lesz a duplája is, inkább a 10-nek, mint a 15-nek. Tavasz van. Hajnalban esett az eső, az utak nedvesek, a féktávolságnál erre legyenek szívesek tekintettel lenni. egy. 911-168 nagyjából két tucat percünk van az akármire, én ennél sokkal többet nem fogok mondani, és nem fogom tematizálni a műsort. Utána elsimolászlóval Lászlóval konkrétan van miről beszélni, Tóth konkrétan van miről beszélni, tehát nem csak úgy átabotában folyik a beszélgetés, és a fél kilenc környékén felhívandó újhelyi István sem csak úgy Lárpúr lá lesz jelen. Kicsi az esélye, hogy 7 óra 25 után lenne esélyük önöknek megszólalni. Most azonban bármilyen témában, akár az említettekkel kapcsolatban abban, akár bármi mással. Figyelek, ha van mire. 061-9111-168. Hey, Mr. Time, a Rain Man play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to.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 My reggelt! amazes me kívánok! am Éli on my feet I have no one to meet. And the ancient empty streets too dead for dreaming a hangját. És hát szeretném mondani, hogy tegnap már kim voltunk a városba, szünet van, nyugalom van ezre, de visszatért a normális élet, és hát nekem vannak tapasztalataim, vagy egyfajta egy tanulságot ismét levontam ebből a dologból, hogyha ez érdekli magát, vagy gondolja, hogy mondjam el, akkor én ezt szívesen elmondom. Figyelek! Tulajdonképpen ez egy véget érhetetlen, vége érhetetlen konfliktus. Először is azt kell elmondanom, hogy én nem vagyok zsidó, és egy keresztény magyar ember vagyok. Tehát én viszonylag távolról látom ezt a helyzetet. kötődésem annyi, hogy 26 évet minden évben vendégül engem a párom és itt vagyok itt elbe sokat, viszonylag sokat. Tehát látom itt az életet, és, és több ilyen konfliktust értem végig. Én nem tudnék így élni. Én ezt elképzelhetetlennek tartom egy európai szemével, hogy a szomszédból ránk lőnek azért, mert nekik úgy tetszik. És ez folyamatosan történik. Na most az, hogy ezt a szélsőséget hogy lehet kezelni, ezt én nem látom. Itt csak. Tünet van, és nincs, nincs, nincs kiút. Nincs végleges megoldás. Úgyhogy, amikor kimegyünk egy, egy ilyen ö, ö, üdénázáskor a lépcsőházba, és ugye ott összegyűlik a társasház összes lakója, mert oda kell mennünk ez a védett hely, akkor a gyerekek zokognak van, aki viszít a félelemtől. Na most így élni 50 éve, nem is tudom mióta, 1947-ben kiáltottak jelent, hogy ez íző államnak a országa ide települjenek. Hát én, én nem is tudom, hogy hogy lehet így élni. Mi ugye viszonylag közel vagyunk Gázához 40 kilométerre, úgyhogy Gáza oda lő, ahova ér. Hát minket itt csüzdön talált És az, hogy a a fogja ezeket a rövéseket, hát az se egy leányálom, mert az akkorát szól, és renk bele a ház. Tehát ez, ez nem sok nélkül zajlik le ez a védelem sem. Nem akarok Tehát... tudálékos lenni, mert az nem állna nekem jól különös arra, amit a műsor legelején mondtam, de azt kérdezem öntől, akarva, vagy nem akarva, hogy tud-e palesztín fejjel gondolkodni? akar -e egyáltalán? Hát nem nagyon tudok, mert ehhez azért már én elfogott vagyok. Hát én azt látom, hogy ugye ez a palesztine otthona volt, egy angol ként kapták a gázát, akkor még nem sokan voltak palesztinok. Azóta sokszor rengetegen élnek itt, ilyen népszerűségben sehol nem élnek nézet mint Gázában. Ez igaz. Na de hát Izrael is pici, hát az is szinte szavaz szemmel nem látható ország. Tehát ők most hova menjenek? Egyik oldalon Jordánia van, másik oldalon Egyiptom van, fölül van, e, Libanon, Irán, Szíria. Tehát, és ezek mind nagy területek. Na most kinek kell a palesztinoknak területet adni? Ennek a pici izraelnek. Ér, értem, amit a... mond, de ez nem a palesztin fej. A palesztin fej azt mondja, hogy ez egy mesterséges ország, korábban nem voltak itt vagy legalábbis állam formájában akkor nem háborúdon... voltak itt akkor háborúzson az ens el hát ezt az ENS jelölte ki ensz költöztette ide Izraelt és jelölte ki hogy ez az ő országuk. nem ma hanem 1947-ben és azóta ők ebből a sivatagból ebből a homokfergerből Létrehoztak egy virázdő országot iszonyatos munkával. Ez nem magától lesz. Nézzé, én nem fogok önnel vitatkozni nekem, csak a saját emlékeim ébrednek. Én 1989-ben voltam először Izraelben, a Szoknut révén, Aliázni ugyan talán nem akartak minket rábírni, de nem biztos, hogy az ellenkezője volt a fejükben. És én, mint Fiala János, aki sok mindenben változtam, és sok mindenben nem, ha nem is voltam palesztin barát azon út folyamán, de permanensen kritikus voltam az akkori szószólókkal szemben, ha netán véletlen volna bárki, aki abból a csoportból hallgat vagy néz engem, vissza tudja ezt igazolni, eléggé impertinens voltam, vagy legalábbis eléggé nem belesimuló abba, amit ott akkor mondtak, és emlékszem, hogy nagyjából hasonló válaszokat kaptam, mint öntől, illetve hát ennél inkább indulatosabbakat és érzelmektől fűtöttebbeket, racionális mondatok viszonylag ritkán hangzottak el, és én azóta is örülök annak, hogy nekem ebben a helyzetben nem kell élnem, és nem kell állást foglalnom, ami persze egyáltalán nem ment fel az alól, hogy miközben ott nem élek, itt élek, és permanensen, csak éppen más jellegű kap äh, dolgok kapcsán meg kell nyilvánulnom. Csak azt szeretném önnek mondani, hogy ön súlyosan äh, befolyásol, de természetesen én nem vitatom el azt, hogy ön ne lehessen valamelyik oldal iránt elfogult, csak ezzel az elfogultságával tisztában kell lenni. Beleért, hogy a beszélgetés úgy kezdődött, hogy azt mondta, hogy helyreálltak a, hogy helyreállt a rend, és ha belegondol abba, hogy ez milyen gyorsan bekövetkezett, valamint az ellenkezője is milyen gyorsan bekövetkezik, az önmagában egy érdekes dolog, hiszen amikor legutóbb beszélgettünk, akkor még elviselhetetlen volt, most pedig már ki lehet menni az utcára, amelyben azt is jelenti, hogy a párja állapot ezt megengedi, és látja, pillanatok alatt mást érzékel és másról beszél, mint korábban, ami szintén szoros összefüggésben van az emberi természetrajzol. De ugyanakkor én azt is felfogom, hogy, ezt, hogy van. Tehát itt is vannak szélsőségek. De én most nem erről, erről beszélk, ki. most arról beszél, hogy hogyan rendeződnek a viszonyok. Ellen, igen, de, de nem ez nagyon fontos, mert ellenük eljár a hatósági tízlelbe. Tehát ö, ugyanakkor a a paleszten szélsőségesek megdicsőrnek, ha ilyet csinálnak. Ugye, tehát a jog nem ugyanaz. A szélsőségeség az mindenütt. nem De ez még egyszer mondom, ugyanabból fakad, mint amit a legelején mondott. Ez egy olyan státuszkónak az elfogadása, amely státuszkót ön elfogadja, akivel pedig vitatkozik, eleve nem fogadja el, tehát két különböző platformról indulnak, önök között nem nagyon lehet egyesség. Nem kell, hogy értelmedni, nem kioktattam. Én de csak azt mondom, hogy én ezzel kapcsolatban mit gondolok. De milyen most a hétköznap, hogy ki lehet menni az utcára? Hát az élet. az élet. És a pár jó olyan állapotban én van égen. immáron, hogy sétára teljes mértékben alkalmas? Hát, igen. Igen, hát természetesen segítséggel, ugye mivel, nagyon alig lát, tehát ezzel a tolókocsival is irányítani kell, nem kell a kocsit, hogy merre húzza, de, de kim vagyunk, és már el tudunk nenni az orvoshoz, már tudtunk beülni kávéházba. Tehát ez óriási előrelépés, hatalmas előrelépés. Lassan minket... bandukolva múlik minden óra tovább? Pontosan, igen, igen, igen. És voltak van, amikor együtt vagyunk, nagyon örülünk neki, tehát hát ez a, ez a helyzet. És én csak azért szerettem volna megosztani magával, mert, mert ezt élem át. Ezt át, és azt hiszi, hogy én nagyon elfogult vagyok. Én nem érzem, hogy én nagyon elfogult vagyok. Én Azt érzem, hogy ez a közösség nem tud mit tenni. Nem tud más tenni. Csak túlzottan támadni, hogy csönd legyen. De látja, milyen én érdekes támadási... dolog, hogy én, én megpróbáltam önt tovább lendíteni a beszélgetésben, nem, de ön csak visszajön. Tudok. De van. Hát csak... igen, mert tele van ezzel a lelkem. Hát ugye itt ezt végigélni, én érdekes, amikor én mondtam itt a családban, hogy én az eszemmel nem félek, de este, amikor lefettem, remeget a félelemtől. És akkor a menjem, illetve a párom fiának a felessége mondta, hogy azért, mert a háború alatt születtél. A test nem tudod, hogy mire emlékszik a, a, a háború zajokhoz és elképzelhető, hogy ez volt az Könnyen lehetséges. Nem, Mi a helyzet a tartózkodással kapcsolatban? Hát tegnap már voltunk a covid és megosztabították az ütléttel, mert tehát három hónapig még maradhatok. De az élettársi bejegyzéshez most külföldön kell lennem, mert a Covid miatt változott a törvény, csak külföldről indítható el, Úgyhogy majd csak akkor lehet elindítani, ha hazamentem, és akkor majd a párom kell, hogy Jó Jól tette egy telefonát. Igen, igen. Csaj, Hát azért mindig hallgatom magát, <gül> ez, ez minden a nap egy a reggelenben. Úgyhogy köszönöm, viszontlással, viszontlással. viszont hallásra. Karácsony Gergely Gyurcsány Ferenc jelöltjeként nevezett. Ezt nem szeretném, ezt most átugorjuk. Ezt szeretném. Don't! Oh. 0619, 111, 168, 2 perc múlva lesz 418. Akkor az úri kiáldanám, állj le, most bartassal bandukolva, hallgassatok így, uram, nem menj ilyen kurtóba soha. Lassan bandukolva múlik minden óra. A sárban tukolva, hallgassak élő szóra, Nem ennyi ilyenkor tova egy 911 168 Nem kell követni azt az irányelvet, amit én ajánlottam, azt az iniciatívát reggel, csak szerettem volna szíves figyelőmükbe ajánlani. Holnap meg fogom tenni azt, amit önök ma nem kezdeményeznek, mármint ebben a három témában, amit ajánlottam egy-egy beszélgetést, de ma nem ezt a három beszélgetést ajánlottam önöknek, ma egyáltalán azt ajánlottam, hogy beszélgessünk. Én a hétvégén ételmekben voltam, Baján és Szegeden voltam, moziban voltam, hol korábban nem voltam, teraszon hallgattam gyerekeket, vadidegen gyerekeket és reket kutyákat. Együtt töltöttem három éjszakát és négy napot talán a barátnőmmel és a barátnőm lányával. Azt nem mondom, hogy egy átalakuláson mentem keresztül, de egy másik fia kellett volna lennem, ami többé-kevésbé sikerült. Tehát maga a Kejfe Jancsi folyamatosan visszaránt, de most magamról beszéltem, miközben önökre voltam kíváncsi. 061-911-168 3 perc 148 után. Holnap majd önre menő vitát folytattunk, Törtei Takács Kata, Józsa Péter, Szabó Kati, Karikó Katalin, esetleges ügynök múltja kapcsán, hogy se László menjen vagy ne menjen Tókióba. Ma úgy gondolták, hogy semmilyen témában se ezekben, se másokban nem gondolnak megnyilvánulni, sajnálom. Pedig itt volt a hívószó Szeged Baja, étterem, mozi. Marad a bombázás. A még belefér. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt! A el, elsimon László Országgyűlési képviselő. Az ember mindig azt gondolja, hogy nem lesz téma, csak úgy beszélgetünk, de aztán valahogy mindig adódik valami, ahova a végén ki fogunk lyukadni. Azt kérdezem tőled, hogy az minek a függvénye, hogy egyes múzeumok mikor nyitnak? Gondolom az ő személyes döntésük, vagy az időkodók személyes döntésük. És miért múlik? Tehát milyen adottságoknak kell meglenni, mi az, ami adott esetben mondjuk Budapesten, a Petőfiladalmi Múzeum május 4-én nyit, de például a Kiscelli Múzeum június elején, a Vármúzeum május végén. Vidéken a Déli Múzeum május 1-én, de a Skanzen Szentendrém május 11-én nyitott. János, olyat kérdezik tőlem, ami nem az én kompetenciám, hogy, aminek jó háttere valójában nincs, mert mindenki akkor, mint amikor ugye a, a rendeletet, a kormányát, a kiadott rendelet, csak azt a célra hogy, hogy kinyissanak ezek az intézmények, látogatót fogadjanak, annak a feltételrendszerét szabályozzák, de arról, arról nem szól a rendelet, hogy ki mikor tegye meg, mindenkinek személyes döntés. ugyanez a színházatnál is vannak olyan színházak, amelyek elkezdtek játszani, uh, előadásokat tartanak, és vannak olyan színházak, amelyek az egész június kihagyják, számúra érthetetlen módon mondjuk, de ez az igazkotóknak a szuberint döntése. Van olyan múzeum, amely uh, mostani Későbbi jogszabályra hivatkozik, van olyan, amely 2020 novemberire, van olyan, ami 2020 augusztusról beszél. Mi most a múzeumokkal kapcsolatos hatályos szabályozás? hogy mi, mi volt a kérdés? Mikori a mostani hatályos jogszabály, ami a múzeumokat illeti? János nincs két különböző vagy egymásnak ellenmondó jogszabály. Nem is értem, hogy miért hivatkoznának különböző dolgokra a Hát akkor más. felolvasom neked, figyelj, én készülök, tehát még mielőtt azt gondolnád, én, hogy én... Értem, én... értem, csak én a Magyar Nemzeti Múzeum megújításával és a múzeum integrációval foglalkozom. Azzal, hogy melyik uh, múzeum éppen hogyan értelmező jogszabályt, erről folytatottunk egy értelmiségi beszélgetést, csak azon kívül túl sok mindent nem tudunk tenni. Van egy jogszabály, először is veszélyhelyzet van, a veszélyhelyzetet a parlament megosszabbította, tehát a rendeleti típusú kormányzás érvényben van, és azok a szabályok, amelyeket a kormány meghozott, a maszkviseléssel, a, a közösségi rendezvények megtartásával kapcsolatban, amelyek könnyítések, ugye életben léptek, azok, azok vonatkoznak az összes magyar múzeumra is. Ezt valaki más máshogyan értelmezik, mint ahogy az le van írva, azzal nem tudok mit kezdeni. Értem. Tudomásul vettem. E, azt kérdezem tőled, hogy a Magyar Természettudományi Múzeum és a Nemzeti Múzeum is megnyitott más-más időpontban. Ennek épp úgy e, e, nincs olyan oka, amit te egyébként külön tudnál említeni, hogy ennek mi lehetett a hátterében. Mi lehetett a hátterében? Megint akkor a Nem értelek. Nekem is ott a vételem, tehát azt kérdeztem, hogy vissza, hogy mindenki mit lehet a Tehát, hogy máshogy nyitott a Magyar Nemzeti Múzeum, mint a Magyar Természettudományi Múzeum. Hát, gondolod, hogy állás, hogy mondom, is elmondom, az igazgatók szuverén döntése, kikorítják a múzeumaikat, a kormány ezzel kapcsolatosan semmilyen. Eltűntél, ne milyen körülmények között hallgatottál a műsort? hogy ne, nem lehetne levenni a fejhallgatót vagy a kihangosítót, mert olyan vagy, mint hogy a náza a a alkalmazásában állnál. Köszönöm, javult. Tehát, tehát e, még egyszer mondom, negyedszer, hogy a múzeumi igazgatók szuverén döntéséről van szó, nyilvánvalóan, mint hogy a kormány semmilyen e, konkrét utasítást e, vagy a Nemzeti Múzeum és a Televizetormányi Múzeumra alakozó eltérő rendelkezés nem adott ki, Ezért a egyik az Arga főigazgatóra, a másik pedig Bernard főigazgatónak a születére. Értem, de, de ugye ezek a azok a múzeumok, amelyek szorosabban tartoznak hozzád, vagy egyáltalán velük kapcsolatban indokol téged kérdezni. Az egyik azt mondja, hogy régen rossz nenne azzal foglalkoznak, hogy melyik múzeum mikor nyit. Értettem. Értettem, de az például, hogy a kiállítások megtekintése több órás sávokban, vagy anélkül, használatban vagy csak ajánlottan, készfertőtlenítővel, vagy anélkül, ez egyébként tetszőleges? Mert az ember azt gondolná, hogy ez nem tetszőleges, mégis egyes múzeumoknál ez mind-mind másféleképpen van szabályozva. Hát ez szerintem teljesen gyertem előlelkezett a kormány arról, hogy hány fő alatti rendezvénynél és hány fő fölötti rendezvénynél szükséges vagy nem szükséges a maszkviselete. Hogy mi a különbség a beltéri, meg a szabadtéri rendezvények között, hogy mi a különbség egy étterem, meg egy cínház között. De ezek teljesen uh, egzakt módon a rendeletben benne vannak, és persze vannak dolgok, amikben mozgástere van a, a az meg egy étteremnek a tulajdonos és matotja azt a dolgozóinak, hogy ugyan be vagytok, oltva, de én kérem, hogy a vendégek biztonságérzete miatt legyen rajtatok Pedig egyébként a, a, a rendelet szerint nem kötelező. Hát, van olyan múzeum, amely feltünteti, hogy egyszerre hányan tartózkodhatnak benne, Van olyan múzeum, ami nem, tart, nem tünteti fel? Hát gondolom, hogy van olyan múzeum, is, ahol Elővel nem tudnak, annyian egyszerre bent tartózkodni, meg nem is tartózkodnának bent, uh, hogy, uh, uh, hogy elédék arra. De, De amíg a, nem a Magyar Nemzeti, nemzeti tartózkod... Múzeum feltünteti, hogy egyszerre hányan tartózkodhatnak benne, a Magyar Természettudományi Múzeum nem tünteti fel. Mi a kérdésed, János? Nincs kérdés, megállapítás van. Azt kérdezem tőled, hogy a sokszínűség gyönyökötte. Egyébként el. az látszik, az látszik, hogy a a, az embereknek a, azért a lelkesedése, így a pandémia után most meglombozzák a múzeumokat, az nem tud, két különböző dolog nemzeti múzeum főigazgatójával beszélgettem, és mondta, hogy hogy nem érte el nyitást követően napokban a 20 a száma ugye, ami a nemzeti múzeumban gyakorlatilag minimálisnak nevezhető, hiszen sok látogató számmal számolhat egy átlagos napon is. De azt mondta a vangrafei amikor erről szót hogy beszélt az osztrák kollégájával, és ott hasonlóak a tapasztalatok és a számok, az osztályrendeti múzeum esetében. Tehát én, én, én abban bízom, hogy szépen lassan, ahogyan a, a, a normális kerékfágásba visszatér az életünk, a múzeumnak a látogató száma is emelkedni fog. Azt kérdezem tőled, hogy te hogy ítéled meg azt, hogy a turizmus mennyire bír jelentőséggel? Nem a belföldi turizmus, hanem az a csekély számú, de talán növekvő mennyiségű külföldi turizmus, ami Magyarországot illeti. Vajon a külföldi turistákra a mostani szabályozás mennyire gondol? Az hogy a, a... Ha a magyar múzeumokat nézzük, akkor a vidéki múzeumok esetében viszonylag elényésző a külföldről beutazó turistáknak a, a szerepe a múzeumi látogatószám növekedésben. Viszont a fővárosra a szak, hogy mondjam, főleg úgy, hogy nagy múzeumon vannak, mint a népazdi, a italimészeti, rendkívül fontos a külföldi turistáknak a részvétel a múzeum turizmusban is. Hát... E, Tézottan mindig is meg kellett keresni őket, meg kellett a, föl kellett hívni a figyelmet a, a nagy múzeumoknak kijelentésére. A, a turistáknak a múzeumlátogatása úgy általában, vagy bizonyos konkrét országból érkező turisták múzeumlátogatása konkrétan? Nem, nem, hát általában. És hát van akár a, a Kínából, Japánból, az Egyesült Államokból, Németországból, Izraelből sorolhatnánk azokat az országokat, amelyek nagy utasztatok Magyarországra. Tehát az ezekben az országban értelő turistákra gondolunk mindegyik számára, akár a nemzeti Múzeum, akár a Fékműszti Múzeum, akár a Budai Vár, és azon belül is a, a Budapesti Történeti Múzeum az egyet vonzó célpont. Hogy általában, éppen... vagy most is? János, most számot temvekbe utazó turizmuson nem tudunk beszélni. És nem csak az úgynevezett buli turistáknak a száma csökkent ez sem és nem indult újra ez a terület, hanem, a, hanem a, azoknak a korosztályoknak és létegetnek a sem, akik egyébként inkább járnak Mozamba, mint azok, akik a bulizményedben szórakoznak e, e, néhány napot, és még fölülnek mondom a repülőbe, leszáról Budapesten ott itt van három napot, jó buliznak, tartanak mondjuk egy legény búcsút, vagy valamilyen más e, partíneznek, és már hazautaznak. Ők, ők mondjuk kevésbé részközönséggel. Én ezt, én ezt, az, én ezt értem, értem, de mi a cél? Mi a cél? Nem cél? Mi a cél? Ja, Istenben nem értem, hogy mit akarunk ebből kihozni, de nyilván Magyarország, én, én, én, Magyarország érdeke az, hogy majd a pandémia elmúltával a normális életnek a helyreállításával párhuzamosan növekedjék a beutazó turistáknak a száma, mert nagyon jelentős bevételt hozott a nemzetgazdaságnak. Egyébként az elmúlt évtizedben dinamikusan növekvő uh, turizmus. És te... nyilvánval az a cél, hogy ezek az emberek itt Magyarországban látogatnak, akár repülővel, akár közuton, akár mondjuk hajóval. Uh, a, akár más módokon, ezek, a, ezek az emberek a magyar múzeumokat, a fővárosi okay. nagy múzeumokat, elsősorban a fővárosi nagy múzeumokat ezt... látogatják. Okay. Köszönöm szépen. Kérd... Különösen azért, mert ők fizetnek a okay. És De nagyon fontos. akkor legyünk konkrétak, te tisztában vagy azzal, hogy ma látogat a magyar múzeumokat? Hát, hogyha Magyarországon jön egy külföldi turista, ami most még nem jellemző, de mondjuk lehetséges. Igen, hogy itt üzleti delegáció. Igen. És van védettségigazolványa, kell, hogy legyen különben be se tudjonni az országba, akkor azt látogathatja a múzeumokat. Milyen országokból? Hát azokból az országból, megből beutaznak Magyarországra védettségigazolványa. De védettségigazolványon kívül is beutazhatnak ide, hogyha egyébként különböző egyéb feltételeknek megfelelnek. Igen és nyilvánvalóan, hogyha a magyar rendelben szabályozott feltételek megfelnek, akkor beléphetnek egy múzeumba. Hát ez így bent téged csalódás kell, hogy eltöltsön, hiszen mindaz, amiről mi most egyebek köz beszélgettünk, bár egyébként is foglalkoztatott, összefüggésben van Lugosi Viktóriának egy tegnap előtti Facebook bejegyzésével. Azt nem nagyon értem, hogy maga a szerző miért gondolja azt, hogy politikai vonatkozású, hogyha egyébként ő megszólal, hiszen egyébként a bejegyzése alatti posztok politikai tartalmát ő nem törölte a saját Facebook oldalán, de ez legyen Lugosi Viktória gondja. Rettenetesen szígyelem magam Ilya. én nem is tudom túltenni magam rajta, annyi történt, hogy felmentünk a Magyar Nemzeti Galériába, megnézni a szkáli kiállítást, ami amúgy múzeumi csúcsérményeim raksorában dobogos helyre ugrott, majd később. A magyar múzeumokba, színházakba, meg belső tereibe ugyanis nem léphetnek be külföldiek, ez azt követően derült ki, az, hogy belépéskor, egy félmondattal együttérzésünket fejeztük ki a jegyet eladó, nyilván több nyelvet beszélő hölgynek, hogy az oltási igazolványok ellenőrzés és az abból adódó vita milyen megterhelő akkor háláson tekintett ránk, majd kifakadt. A magyar múzeumokba ugyanis nem léphetnek be külföldiek, hiába vannak beoltva, hiába mutatják a nemzetközi oltás igazolványokat, amelyre az is rá van írva, hogy milyen WHO által elfogadott nyugati oltást kaptak, azt a pénztáros nem fogadhatja el, csak azoknak az országoknak az igazolását, amelyekkel az állam kétoldalú szerződés kötött, és ezeknek a listáját egyébként adott esetben a múzeum a honlapján fel is tünteti. Mi ez, ha nem az aprók hatalmi gőgje, majd aztán további kérdések, amelyek mind, -mind politikai tartalmúak de attól független Lugosi Viktoriának áll, nem rendelkezésre állnia. Mégis elvitalhatatlan az, hogy az elmúlt napokban, ami a múzeumlátogatást illeti, ezzel a posztjával uh, hullámokat keltett. Jó, János, én ezt a posztot nem láttam, de azt tudom mondani, hogy a jelenlegi kormányzati rendeletekből én ezt nem olvasom ki, hogy ne léphetnének be külföldiek a múzeumokból, vagy nem erdének el mondjuk a valamelyik színházba, mondjuk idegen nyelven is feliratkozom mondjuk egy erőadást. Tehát én, én a mostani hatályos rendeletekből ezt nem olvasom ki. Az egy másik kérdés, hogy a Nemstitolidjában született ilyen döntés, hogy nem, erről nem tudok kérdezni, meg bánfői gondolatúrhat, meg lennék lepfe, de az is lehet, hogy igen, és akkor ennek van valamilyen indoka, de az is lehet, hogy mindez csak a pénztárosnak a sajátságos jogértelmezése, nem tudom a, a konkrét szituációt... Uh, én viszont el tudom uh, neked mondani, hiszen készültem a Magyar Nemzeti Múzeumban. Külföldi látogatók csak a Magyarország által elfogadott védettségigazolványjal léphetnek be a múzeumban. Kérjük az aktuális érintett államokról, itt tájékozódjon, és itt fel vannak sorolva az államok. Gondolhatod, hogy de, ez is ki van János. nálam nyomtatva? Na de János, de éppen ezt mondtam én is, hogy akik akik védettségigazolványi a Magyarország tületébe léphetnek, és azok léphetnek be, akiknek a védettségigazolványát Magyarország elismeri, azok minden gond nélkül be mehetnek a múzeumban. És akiknek magyar, Magyarország nem fogadja el a védettségi igazolványát, azok múzeumban sem mehetnek, miközben itt vannak Magyarországon, mert egyébként egyéb módon teljesítették azokat a feltételeket, amire Magyarországra be lehet lépni? Hát, például, csak két héti karanténban voltak, nem kell, hogy két nem, héti karanténban PCR-tesztet csináltak, de arról nem szól a történet, bár meglehetősen furcsa lenne, hogyha a múzeumokban egyébként ezt vizsgálnák. Csak azt szeretném mondani neked, hogy ez, vagy azt kérdezni, hogy ez nem diszkriminatíve, hogy egyébként egy Magyarországon joggal tartózkodó külföldi nem látogathat e, múzeumokat abban az esetben, hogyha nem e, tagja Egyet, Anna, az, az országa, a bilaterális megállapodásnak, amit Magyarország kötött igen, más országokkal. Magyarországon, Magyarországon élő belföld is nem látogathatja egyelőre a múzeumokat. Volt, igazolvány nélkül. El is mondtad, át, hogy Na, de egyet, szóval olyan diszkriminatív. 18 a év formály, alattiak, azok megtehetik? A 18 év alattiak, igen, mert a 18 év alattiak azok nagykorúval mennek valamilyen programra, illetve a 18 év alattiak esetében az oltás még csak 16 év és 18 év közöttiek körében indult, meg, ott sem, ott sem oltatta be mindenki magát, például az én 16 éves lányom beoltatta magát. Értem. A középiskolás koronnak vilketség a Én azt gondolom, hogy akkor a kérdés alapvetően nem az, amit él feszeget, hogy a 18 év fölötti külföldiek azok bemehetnek-e olyan oltás egy múzeumban, amelyiknek nincsen, amelyik olyan országban adtak, amelyik nincsen Magyarországnak még oldalú egyezménye, hanem az, hogy diszkriminatíve az, hogy valaki bemehet a múzeumban igazolvány nélkül, vagy nem. Hogy, tehát, de szerintem ez, ezen, te ezt a kérdést, úgy, te, te ezt a kérdést nem, tetted nem föl, tettem. de én nem ezt a kérdést tettem föl. Én Na azt de, tettem de, föl, de hogy diszkriminatíve az, az, az, hogy ő rendelkezik oltásigazolványjal, csak éppen nem azokból az országokból, amelyekkel Magyarország bilaterális egyezményt kötött. Itt van egy német turista. Egy német turista, miközben itt van Magyarországon, miért nem mehet el múzeumban? Lános, mert nincsen mondjuk olyan oltási igazolvány, amit Magyarország elfogad. De ott van egy nagy turista, aki Budapestre utazik, és nincsen oltási igazolványa, de attól még utaszt Budapesten, mert nem korlátozza senki sem a mozgását az országban. Az a nagy turista sem mehet be a Nemzeti Galériában, nem. De nem így van, meg nem mehet el színháziradásom. Egy héttel ezért, amikor színházba voltam, a bejárat már mindenkitől elkérték az oltás igazolványát. Én ezt értem. A gyerekektől nem kérték el, de az igazolványokat elkérték, hogy 18 év alattiak. kell. Én ezt értem. Megnézték. Csak azt kérdezem tőled, hogy így ez ebben a formában nem diszkriminatív -e? Szerintem ez így rendben van. Tehát, ö, olyan szabályokat kellett alkotnunk, amelyel a társam nagy részét tudjuk védeni. És szerintem együtt kell élnünk azzal a gondolattal, hogy bizonyos szolgáltatásokat csak akkor vettünk igénybe, hogyha be vagyunk oltva, és minimális az esély annak, hogy a betegséget terjesztjük. Én szerintem ez rendben van, nekem is van védettségi gazdolványom, mindenkire alakulok, csak buzdítom, hogy oltassad be magát. Én ezt értem, de adott esetben, hogyha egy nem olyan országból érkező ember akar étterembe menni, akar a Terrorháza Múzeumba menni, akár az országházba menni, a Nemzeti Galériába, amelyekkel nincs bilaterális szerződés a Magyarországnak ennek következtében se étteremben nem mehet be, se a parlamentben János, nem de, mehet be. De ez de ez fordítva is igaz. Tehát, hogy a mi esetünkben is igaz, mert hogyha ha nincsen, tehát nincsen bilaterális egyezményünk valamelyik országa, és mi akarunk abban az ország utazni, akkor ugyanebben a problémában fogunk beleütközni. Emelke teljesen igazad van, csak éppen az Európai Unióban egyedül Magyarország az, amely bilaterális egyezményeket köt, hiszen semmilyen más uniós ország hasonló helyzetbe az oltás következtében nem került. Gondolod, akkor még előbb beszélgeztekünk tovább, és de szerintem már ugyanazt a körfutjukat. 30, 30, 30. Értem. Tehát azt gondolod, hogy ez a megkülönböztetés, ez így hosszú távon fönnmaradhat, miközben a magyar kulturális életet próbálják fellendíteni, és a magyar turizmust is. De, János. Tehát ne csinálj már úgy, mint, hogyha ezlével álnának a turisták a egy pénztára és ott balhéznának, hogy nem tudnak lépni a múzeumokba. Mint említettem a Nemzeti Múzeum benyítás követő napokban kevesebb, mint léptek be. Tehát nem gondolnám, hogy az lenne jelen pillanatban a problémánk, hogy nem engednek be turistákat, akár magyarokat, akár külfeléket a múzumokba, mert nincs oltás igazolványuk. Jelenleg nem ez a fő problémánk, hanem az a fő problémánk, hogy, hogy lassan és fokozatosan fog tudni csak kiszűrni az a, a, a, a, a látogatói kedv vagy szándék, hogy az emberek egyáltalán azokba a terekbe bemennjenek, amelyekbe az elmúlt egy évben nem tudtak bemenni, és emiatt drasztikusan visszaesett a látogatószám. Nem gondolnám, hogy az oltási igazolvány körüli problémának a felvetése az, ami valósan leírja a múzeumoknak a jelenlegi problémáját. Majd, hogyha Magyarországon, tehát első nem, nem arról van, hogy hosszú távon fel nagy fel nagyot, ez az állapot is hosszú távon fennedetet, hosszú távon az az érdekünk nekünk is, az európai unió valamennyi tagállamának is, az egész világnak egyébként, hogy ezt a betegséget, visszaszorítsuk. Ennek a terjedését gátoljuk és megakadályozunk. Ennek egyik levitim eszköze az oltást. És ezért azt gondolom, hogy abban vagyunk érdekeltek, hogy hosszú távon bizonyos szolgáltatásokat azok felessenek igénybe, akik kellő védelemmel rendelkeznek a betegséggel szemben, és, és egyébként nem terjesztik éppen emiatt a, a, a vírust a mások körében. Tehát ez sem problémát nem látok Az igazi problémák az az, hogy mikor fog tudni megindulni Magyarország irányába olyan turizmus, ami az elmúlt évtizedet jellemezte, és hogy mikor fog olyan bevételeket generálni a szállodaiparban, iparban, vendéglátásban, kultúrális szolgáltatások és a többit, ami, ami jelentős üzleti bevételek jelent, illetve jelentős adóbevételeket hoz Oké, okay, van, és ez mikor? A, ez a fő okay, És mikor? Hát Nem tudom János, János megmondja, nem vagyok. Profita. Egyébként azt látjuk, hogy Magyarország, amelyik az Európai Unióban az első, vagy másik helyen az átoltottság arányában, 5 millió oltással viszonylag jól áll, de mondjuk a beutaztott országok egy jó része. Akik az elmúlt évtizedekben nagyon sok turistát küldtek hozzá, azokra ezt nem tudjuk elmondani. Ez, ez, ez, ez egy azt, azt tudod, hogy a Magyar Nemzeti Galé vagy a Magyar Nemzeti Múzeum az egyébként, ha a honlapjára mész és átirányít téged a külügyminisztériumba, akkor hány ország turistáinak teszi lehetővé, hogy belépjenek a Magyar Nemzeti múzeumba? Nem tudom, fejből. És a véleménye szerint az a magyar külpolitika sikere, hogyha egyébként ez a szám ez töredéke annak, mint a hány ország van a világban, de most legyünk ennél szerényebbek, mint a hány ország egyébként az Európai Unióban van? Szerintem az nem a a külpolitikának sikere vagy nem, nem, jó, nem jó kérdés felvetés. Szerintem, cse... szerintem, szerintem ez az uniónak a eleve ellen onnantól, onnan kezdve, hogy nem tudta ezt az egész ö, ö, oltást, ö, vagy jól kezelni, és az átottságot nem tudta, nagy mértékben segíteni és szolgálni. Nem véletlenül látjuk azt, hogy vannak nyugató országok, amelyekben az a töredék a, a magyarnak. Szerintem rendkívül felelős nem volt az a, a, a brüsszeli politika, amelyik nem tettünk mindent annak érdekében, hogy a gyorsabban mind az orosz, mind az orosz, mind az orosz, mind a kínai vakcina el legyen fogadva. onnantól van, nem is lenne kérdése. Meg, meg, meg... A, a sengeni országok egy jelentős része. Magát a sengeni egyezményt meg magának a sengőgyezménynek a szellemiségét kockáztatja azzal, ami az elmúlt években történt. Európa elvileg átjárató, gyakorlatilag nem átjárató. Oké, okay, rendben Európa van, de is a viccet, szem... hogy szem... átjárató, okay. és nem rajtunk múlik, hogy az Európai korlátszottan hanem két emberűszerűen múlik. Tőlem. azt kérdezem, tőled, hogy van a vicc ugye, hogy valaki szemben közlekedik a, a másikkal, és azt mondja az ember, hogy egy mindenki, 27, 28, 26, minden esetre közel több mint két tucat ország van az Európai Unióban. Mindössze három olyan ország van a Magyar Nemzeti Múzeum hollapja szerint, amelynek állampolgárai látogathatják a Magyar Nemzeti Múzeumot. Magyarország a negyedik, hiszen a az oltottak, igen. A többi 23, 23 a négy ellen és akkor ez a másik három ország úgy került ide, hogy nem biztos, hogy ők egyébként ezt a fiatal felosztást vállalják. Ez neked semmit nem mond. Persze lehetséges, négy országnak is lehet igaz a 23 országgal szemben, ez nem mennyiségi kérdés, csak azt kérdezem. Szerintem sem, János. Szerintem sem, bárhogyan is akarod, ezt csűrni, csavar, nem akarom, akarom csűrni, vagy csak kérdezem. Továbbra is fenntartom a véleményémet, ez nem Magyarországnak a kudarca, hanem a büszeli politikának a kudarca. Ezt tudom mondani. Ezt nagyon határozottan gondolom, szerintem óriási hibát követtek el Brüsszelben, és követnek el most is, mert igazság szerint mind a kínai mind az orosz szacinált, azt már rég el kellett volna ismerni, és, és nem, nem kellene azokat az embereket diszkriminálni, éppen ők diszkriminálják, akik ezekkel a vaccinák volttak. Ott Véleménye szerint ez a mostani helyzet, ez hosszú távon marad-e fenn? Kitart-e a teljes nyári turisztikai szezon? Nem szeretnék jósolni. Ha változik, De... mitől változik? Hát részben attól, hogy tudunk-e két megállapodásokat kötni, részben attól, hogy a más országokban mekkora lesz a beoltott, az átoltottság, részben attól, hogy Magyarországon az oltakodási az fennmarad-e vagy nem marad, hogy növekszik a szám vagy nem. Ugye például az 500 főfelületi rendezvények esetében, mint a szabad életi rendezvények és is koltásigazolványi felmutatására lesz szükség. Tehát nálunk például a Velencei tónál az EFON úgy néz ki, hogy ugye biztos, hogy megveszte de úgy néz ki, hogy augusztusban is csak úgy fog tudni működni, hogy a belépő fiataloknak kell rendelkezni koltásigazolványa. Nyilván van, hogyha a társadalmat sokkal jelentősebb, jelentősebb, vagy nagyobb része nem átadó akkor, akkor erre sem lesz szükség de nem tudjuk megmondani, hogy ez változni fog e augusztusig, vagy nem. A mostani szabályozás szerint majd uh, a Verenceit, ami Epotnál is uh, kell felmutatni a társigazolványt. De szerintem ez nem lesz tragédia, aki bulizni akar. Az is És magát. az úgynevezett digitális kártya, ami majd lesz július 1-ét követően az vajon meg fogja különböztetni a magyar állampolgárokat a tekintetben, hogy milyen oltást kaptak, így aztán adott esetben, jelen pillanatban, Olaszországban, vagy Franciaországban lesz olyan magyar állampolgár, aki el tud menni a Louvre-ba, vagy el tud menni az uficibe, és lesz olyan magyar állampolgár, aki a beoltottsága okán nem fog tudni elmenni a Louvre-ba, és nem tud elmenni az Uffici-be. Nem tudom nekem megmondani. Ebben vajon a magyar állampolgár hogyan tájékozódjon, vagy majd ott konkrétan a múzeum bejáratánál fogják erőtájékoztatni? De mert nyilván addigra Ez ki fog derülni. És egyébként a magyar államnak pedig az az érdeke, hogy azokat, akik keleti vakcinát kaptak, azokat se diszkriminálják, mert szerintem ez a valóságos diszkinálják, és nem tudom, miről te beszéltél. Én ezt értem, Minden. én csak kérdezlek Az én feleségem, téged. Az én feleségem orosz vakszínát kapott a lányai mind uh, Fager kaptak, uh, és így együtt utazunk valahova, uh, ugye akkor uh, akkor uh, ne, nem szeretnénk azt, hogy a feleségem nem tudna oda bemenni, ova be tudnak menni a gyerekeim. Most magamról nem beszéljük. ennek. összesen erre a jelenségre szerettem volna viszonylag uh, hatékonyan felhívni, vagy nyomatékosan felhívni a figyelmet, de nem akartalak semmire sem meggyőzni téged. Én ezt ellentmondásosnak látom, és ezt az ellentmondásos képet szerettem volna eléttárni. Én, én nem mondom, hogy nincsen probléma, de azt is állítom, hogy ennek a problémának az erődézésé nem Magyarország a felelős. A magyar politika rendkívül hatékonyan intézkedett, és oldotta meg azt, hogy a többi erőpülönös országhoz képest nagyobb mennyiségben állja a rendelkezésre a vakcina. De ez tény, ezek tények. Ezt nem tudtuk volna megcsinálni az orosz és a kínai vakcina használata nélkül. És mint hogy a magyar embereknek az egészségi állapota, az, átla, tehát az átlagemberről beszélget most, az általános állapota az európai nyugati felében élők részhez képest rosszabb, ezért szükség is volt arra, hogy hatékonyan oltsunk, különben a halálozások száma, számaránya még magasabb lett volna. Én szerintem a kormány jól, helyesen és hatékonyan járt el ebben a kérdésben. Értem, most éppen egy hallgató néző arról tájékoztatott, hogy Olaszországban semmilyen oltottsági igazolványt nem kérnek, amit nem álmódomban ellenőrizni, de egy szava hihető emberről van szó. Csak azt akarom neked mondani, Laci, hogy van olyan, amikor a minden virág virágzik az olyan szép kép, olyan megnyugtató, és van olyan, amikor a minden virág virágzik... A rádi hallgató, biztos, hogy jól tájékoztatott előtt, a Minapessziketen valakivel, aki Olaszország utazott busszal, mentek Olaszországba, a, a, az olasz hatóságok semmit nem kértek, a beutazáskor a, nem néztek Itt semmilyen oltásigazolványt, hogy van-e simán, simán engedték az országba, egyáltalán nem fognakodtak vele, hogy van-e igazolványuk Útlevelet sem kértek, tehát minden gondik menni, mint egy normális sengerenbelül szituációban, Véleményem, hogy ha a határőrök ennyire lazák voltak, vagy a határőrök ennyire lazavott az erő, akkor az, amit a hallgató mondott, az, az valós helyzet. Az, az, a, az a jó -e, hogyha adott esetben a Nemzeti Galériában kevésbé lazák, mint az olasz határőrök, de nem szeretnék ilyen összehasonlítást adni? De hát a Nemzeti Galériában a magyar állam által hozott szabályokat kell betartani. Ezt tudom mondani. És hogyha a magyar állam szigorúbb, mint az olasz állam, annak nyilván megvan az oka. De nem, nálunk nem volt belőle és nem is akarik hogy legyen, tehát ezt tudom mondani. Jó, meggyőztél, jobb itt élni, mint Olaszországban, vagy sok szempontból jobb. Szerintem a világon itt a legjobb élni, tehát ezt, ezt tudom mondani. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Veled élményeszergetén mindig. szép. Önök Elsimo hallották. Hello. Jó reggelt kívánok, Fiala János vagyok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A szegény embert még az ág is húzza, bár ahogy tapasztalom, eh, Horváth Csaba, zuglói polgármester, nagyon vonalban viselkedett, mert ugye a Magyar Autóklub azzal jött elő, hogy részben jogszerű az előre kifizetett parkolási díjak követelése. Ez néhány nappal ezelőtt volt, egy héten belül, május 21-én a Magyar Autóklub Jogi és Érdekvédelmi Bizottsága úgy látta, hogy részben jogszerű az előre kifizetett éves parkolási díjak visszakövetelése az önkormányzati parkolási cégektől a bizottságálláspontja szerint a közteleti várakozásért az autósok által előzetesen megfizetett billetiák idő arányos részének, mérlegelés alapján kialakított arányos összegét az autósok visszakövetelheték a kormány rendelettel díjmentesét, tett várakozási időszak idejére, ezt jobb ha önként, mint hogyha vitával teszik, de megtehetik vitával is, és aztán egyszerre csak azt olvassa az ember, ez már néhány nappal később van, ez 23 hogy a 14. kerület, az ugye csak Zugló már jelezte, visszaadja az éves díj egy részét. Mi visszaadjuk minden igénylőnek azt a díjat, amit mondjuk intézményi vagy közéleti várakozási engedélyként megfizetett, az egész éves díjból visszaadjuk neki azt az időarányos részt, amelyben az ingyenes parkolás okán nem tudta igénybe venni a területet, mondta az ATV iradójának Horváth Csaba polgármester, aki Zugló hiszen annak ugyanannyi idővel meghosszabbítják az engedélye érvényességét. Mondhatnám, hogy szegény Zuglót az Ág is húzza, de ezek szerint az zuglói önkormányzat az autóklubnak ezt a felvetését, illetőleg, hogyha netál lesznek majd ilyen engedélye rendelkezők, ezt jogosnak vélte, még azt megelőzően, hogy ők tömegével keresték volna az önkormányzatot. Hát ez így jogos, így van, hát azért, azért, azért ne fizessenek, azért nem szabad pénzt elvenni, amilyen szolgáltatást nem tudtak igénybe venni, úgyhogy teljes mértékben így van, ez visszajár az embereknek. A második kerületben ezen a héten már figyelmeztetik az autósokat, hogy vége az ingyen parkolásnak. Zolegerszegen helyi rendeletet hoztak arról, hogy május 31-ig az ingyen parkolás jogszabályi lejárta. Az első kelet védett övezetében már május 23 óta fizetni kell a HVG szerint. Azért ez meglehetősen színes kép, ahhoz képest, hogy a jogszabály viszonylag egyértelműen szabályoz, hozzátéve, hogy kötelezővé nem teszi. Megteheti egyébként ad abszurdum egy önkormányzat, hogy miközben a parkolás felfüggesztése megszűnt, ne kérjen parkolást. Tehát egyébként egy önkormányzat dönthete úgy, hogy nem kér, különös tekintettel arra, hogy Budaörs például nem kér, magyarul ezek szerint létezik. Tehát ez nem kötelező. Hát, nem kötelező, önkormányzat dönti el egyébként, hogy fizető parkolóvezeteket hol alakít ki, hol üzemeltet. mikortól meddig kér. Az, hogy ilyen színes a kép, az, az mondjuk talán attól is lehet, hogy azért ugye elég hirtelen jött, hogy kettől aztán újra van fizető parkolás, hát önkormányzatoknak rá kell, hát újra készíteni, mert hosszú ideig ugye nem működtették. Nagyon sok helyen a, a, a, a munkaerő elvándorolt, elment, újra kell felépíteni a rendszer, tehát azért vannak nehézségek, tehát nem lehet egyik nappal a másikra újra elindítani egy rendszert, attól függ, hogy hol, milyen felkészül volt, ezek szerint a, a parkolás üzemeltető rész az önkormányzatnak, úgy tudtak úgy tudnak elindulni, mondjuk a mai nap a fizető parkolással. Akik zuglóban parkoltak az elmúlt napokban, kaptak egy kis piros Cetlit. Mutatom a kamerának, és a szöveg benne, felhívjuk a zuglóban közlekedő autósok figyelmét, hogy 2021. május 25-én 8 órától, ami kereken egy perce múlott, zuglóiak figyelem, parkolási díjat kell fizetni, a 2000 es ez egy figyelemfelhívás. Így van. Hát én ezt sok helyen láttam Budapesten más körületekben, és ez a teljesen természetes, hogy figyelmeztetik a, a, a parkoló autósokat, hogy bizony kettő újra fizető parkolás van, és nehogy előforduljon, hogy elfelejtenek a hosszú-hosszú nem fizető típus után elfelejtenek egyedben. Um, ön a beszélgetés után frakcióülésre siet. Ez a frakcióülés, a szociális frakció ez kapcsolatos-e a heti parlamenti programmal? Hát ez konkrétan arról szól, így van ez a frakcióvezetői megbeszélésen ilyenkor reggel, úgyhogy igen, ilyenkor áttekintjük a heti parlamenti felszólalásokat, a szavazásokat. Ennyi történik, igen. Itt van előttem a három nap programja. Önt ezek közül melyik érint igazán ma, holnap, illetve csütörtökön ülésezik a parlament? Hát nem, csak, nem csak a parlament fog ülésezni, ugye bizottságülések is vannak, ma is, holnap is, Eközben e még, és a, a, a parlamenti felszólalásokat nézhetünk végig. Gazdasági internet, bizottság lesz? Lesz, hogy ne, ma is és holnap is lesz. Igen. És mi van napirenden, napi rendben, vagy mi lesz? Társasztatban vétel van, illetve holnap van a hosszatsabb, a, a osztats Költségvetési módosítóknak a szavazása, illetve a holnap a gazdasági bizottság ülésem a lehetőség ilyenkor a kisebbségi vélemények ismertetésére, ami aztán majd a, a parlamentben elhangzik össze, összefoglalva. Igen, a szerdai napnak lesz napirendi pontja a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló döredem, döredem törvénymódosítása. Az ön tudtával az nap születik, vagy az nap csak... Nem, nem, nem. nem, nem. Hát ez a vita. Vagy szavazások holnap délelőtt, és utána indulnak a viták, de láthatóan ezt a nagyon fontos kérdésnek a vitáját, szinte talán a legutolsó utolsó előtti napirendre tették, tehát ez valamikor késő este kerül, a napirendre, ez most csak a vitája, az általános vita a lezárásig. el lehet mondani a véleménytról, a szavazás nem lesz ezen a héten erről. Két napirendi pont is van, ami a Fudán Egyetemet illeti, ezzel kapcsolatban uh, nagyjából sejti a szocialisták lendő uh, viszonyulását? Hát hogy lehet azért az a, a, a. Ugye az egyik, ez csütörtökön van mind a kettő, az egyik az a Fudán Hangeli Egyetemért alapítványról, a Fudán Hangeli Egyetemért alapítvány részéről történő vagyójuttatással kapcsolatos, a másik pedig a Budapest Diákváros megvalósításával kapcsolatos, ez két egymást követő napi rendi pont. Igen, ez ugyanaz a, az általános vita kategória, tehát ez csak a vitája. Nem a döntés, csütördökölösz ennek a két uh, javaslatnak a vitája, mind a kettőnek ugye a kormánya előterjesztője, illetve az innovációs és felelős miniszter előterjesztője elmondja, hogy ez miért jó, képviselők elmondják, hogy ez miért nem jó, és a következő alkalommal majd szavaz róla a parlament, amikor szavazási hét lett. Ugye az egyik sarkalatos, a másik nem kétharmados. Az egyik, igen, a Fudan Egyetemnek a, a az alapítványutatása, alapítvány. az, az, az, az igen, az kétharmados, két kétharmados volt az összes egyetemi alapítványra jól szóló törvény is. Ilyenkor a frakció abban agyízzik meg, hogy egységesen vagy nem egységesen, vagy egyáltalán az, hogy hogyan szavaz, vagy egy frakció lesen, ilyenkor ez hogyan kerül szóba? Hát a frakció a frakció eldönti az álláspontját, képzés hogyha van eltérő álláspontja, megvitatják, és kialakul a frakció álláspont. Fraktió, a frakció azért nagy többségében nagyon kis kivételtő eltekintve egységesen szokott szavazni. Fontos kérdésekben pedig teljesen egységesen mindig. Van-e bármi, amit a heti parlamenti programmal kapcsolatban ön szükségesnek tart elmondani? Hát különösen nincsen hát ezek a viták, amiket, itt, amiket kiemelt, ezek, ezek a fontos napi rendek, de mondom, emellett vannak amit ami, ami nem fontos, hiszen a, a, ami, ami szerintem fontos a holnapi ülésen a közösségvetési módosítóink, amit évente csomagban leszavaznak, megnézzük, hogy ebben az évben azok a nagyon fontos módosítók, viszont minden képviselő a saját választók, körzetéből javaslat, hogy betesszert egy csomagba szoktuk benyújtani, megnézzük, hogy hogy akkor hogy mennyire ö, támogatja ezeket a mózisítókat, mennyiben hagy egyáltalán, vagy hányad része elé áll egyáltalán oda, mit támogat ezekben. Kezemben egy másik levél beltartalma, Ezt, ez egy nagyon szép kiadvány, mutattam a kamerának messziről, Tóth Csaba zugló országgyűlési képviselője, és ebben sok mindenről esik szó. Köszönetet mond Csó Tóth Csaba a támogatásért és a bizalom biztosításáért. Elmondja, hogy mi mindenben dolgoztak, vagy dolgoznának a jövőben együtt. Így aztán szóba kell a Rákospatak revitalizációja, a Városliget megmentése, a Csertőpark megújítása a Rákosfalva park rendezése, a Szabó Ervén könyvtár felújítása, könyvtár felújítása szerintem valahol kötőjellel van, a Teleki Blanka gimnázium akadálymentesítése és büszke az uglói vállalkozás fejlesztési programmal kapcsolatos tevékenységgel is, de az a szöveg, amely Szó szerint idézek, az involválja azt, hogy feltedjem a kérdést, hogy ünnepélyesen be akarja jelenteni azt, hogy ön zugló képviselőjelöltje, mármint hogy országgyűlési képviselőjelöltje, mert hogy az a szöveg, mely szerint maga mindent meg fog tenni az ellenzéki összefogás gyűzelméért, a jlegi rendszer leváltásáért. A változáshoz vezető út első lépése az előválasztás, ahol eldől majd, hogy ki lesz az ellenzéki összefogás, jelöltje. Kérem ő is kísérje figyelemmel a kampányt és Vegyen részt ebben a fontos, közös döntésben. Minden erőmmel azon leszek, hogy ismét elnyerjen választóim bizalmát is folytatni tudjam a zuglóért és a zuglói emberekkét végzett munkámat. Képviselőként legfontosabb célomnak az ítélő emberek érdekeinek védelmét, a helyügyek képviseletét, a keretfejlesztését tartom. Hiszem, hogy csak is az emberekkel való együttműködés lehet a siker kulcsa. Ez bizonyítja az elmúlt évek eredményei is. Ez egyenes összefüggésben van azzal, hogy ez a szöveg arra vonatkozik, hogy ez 2022 után ön folytatná, amennyiben önt ezzel megbízzák, de 2022 után csak akkor folytathatja a magyar szocialista pár színeiben hogyha a Magyar Szocialista Párt képviselőjelöltjének tekinthető önzuglóban. Tehát nem egészen úgy, ahogy Gulyás Márton tette önnel, hiszen itt most a saját szövegét idézem, és avval kérdezek vissza. Kérdezem azt, hogy akkor kijelenti itt a Kejfejelcsi Nagy Nyilvánossága előtt, ma 2021. május 25 8 óra, 9 perckor, hogy önzuglóban a Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselőjelöltje? Hát jelenleg ugye az országsi képviselője vagyok, 2022-ben én szeretnék elindulni természetesen az országsi választásokon, hisz amit, amit az előtt olvasott, az, a, az az én álláspontom, az az én politikám, az, a, az ami az úrói emberekről szól, és ezt, ezt tovább szeretném folytatni, de visszatérve egy mondatot hogy csak a levélre, ez egy levél egyébként, amit a, az úrói választópolgároknak írtam, ez nem egy egyedi dolog, hiszen én rendszeresen, van, amikor újságot adunk ki, van, amikor csak egy ilyen levélkét küldök el, de, de rendszeresen tartjuk a kapcsolatot. És ennek a levélnek a, a, a vége volt a lényeg, mert várom azokat a visszajelzéseket, hogy a jövőben mi minden lenne fontos az uglóiak számára, hisz ö, ö, ö, elsősorban számomra az emberek véleménye az, ami, ami fontos, mert abból építkezünk, és amit fősorolt, amiket megvalósítunk eddig, az mind ugyanígy ö, ö, került ötletként, kérésként hozzánk, így kezdtünk el ezeken gondolkodni, és így lett az ötletből megvalósítás, és erre várok javaslatokat, és már érkeznek is egyébként szép számmal. Nagyon sokan jelentkeztek azóta, amióta elment ez a levél, akik segítenének, ha eljön az ide egy kampányban aktivistának, mert hát egyébként az elmúlt hónapokban nem csak aktivistának jelentkeztek, hanem a csapatomba is többen úgy gondolták, hogy tidesen. Oké, okay, én nem szeretném kötni elmondani. az ebet a karóhoz, ugye ebben az van, hogy együtt minden sikerül folytatni, szeretném azt a közös munkát, amelyet a keletben élő emberekkel megkezdtünk, a zöld, gondoskodó, biztonságos és fejlődő zugló megteremtését. Ehhez kérem az ön támogatását, úgy gondolom, mi ezzel tudunk a legjobban, a leghasznosabban hozzájárulni úgy Magyarország felépítéséhez, ebben már mi van. Kérem, ossza meg velem véleményét, gondolatait, írja meg, milyen problémákkal, milyen gondokkal küzdenek, az, hogy hol lenne a legnagyobb szükség a segítségre, milyen zuglót képzel el a jövőben feladó MSP frakció, országgyűlési hivatal, a Tóth Csaba országgyűlési képviselő magyarul, hogy mindezzel együtt amitről itt beszéltünk ön továbbra se tekinthető az MSP hivatalos jelöltjének uh, zuglóban a 2022-es országgyűlési választásokat illetően ez egy szándéknyilatkozat egy vágylista és egyáltalán nem jelenti azt, hogy ön jelen pillanatban képviselő jelölt? Uh, ugye a más a döntés meg, meg más a vágylista az hogy én képviselőjelölt vagyok, arról a pártunk döntött, hiszen van egy elnökségi határozat, amiben, amire régen megszületett már a döntés, hogy melyik körzetekben ki az, akit a Magyar szocialista Párt, illetve a párbeszéd közösen képviselőjelölteként indítanak. Ez már régen megszületett, hát erről már sokszor beszéltünk, hogy azokban a körzetekben egyébként, ahol egyéni győztes képviselők vannak, mindenképpen azt támogatta a párt a párbeszéddel közösen, akik ott egyéniben nyertek, indulnak el újra, mert akik már egyszer ne kétszer kétszer ott esetben tudtak nyerni, azoktól ö, könnyebben jobban elvárható az, hogy harmadik. Okay, Aki, akkor mi van itt most lebegtetve, hogyha egyébként erről már döntés? Nincs lenne. lebegtetve, semmi, hát erről már volt, de, de, de, de, de, nem nincs semmi lebegtetve, de erről már egyszer volt döntés, ez teljesen... Egyértelmű döntés. És ja, korábban, amikor hadháziákos önhöz különböző kérdéseket intézett, vagy volt polémia, akkor azt mondta, hogy ön jelenleg még nem tekinthető képviselőjelöltnek holott, az már azt követően volt, amiről ön beszél magyarul, már akkor is képviselőjelölt volt? Nem, az a döntés ő később született, meg egyébként pedig a, a hat párt megállapodása az arról szól, hogy július 26-a az a határidő, ameddig bejelentkezhetnek képviselő jelölteket. Hát ha neki már úgy gondolta, hogy bejelentkezik februárban, idő előtt futott egy kört valami, kamuzott egyet, hogy miért, de az a lényeg, hogy ő ezt már megtette. Nálunk erről döntés született. Az, hogy a jelölt bemutatás mikor van. Ugye én amikor erről beszéltünk, azt mondtam, hogy én mindenképpen megvárnám, hogy legyen a Magyar Szociós miniszterelnök jelöltje, Miután van, támogatott miniszterelmet jelöltünk, meg fog történni majd vele közösen a, a úgynevezett jelölt bemutatás, de maga arról, hogy ott a zuglói körzetben a Nemzeti párbeszédnek a képviselő jelöltje ki lesz, arról már született döntés, ezt a munkát én szeretném folytatni, ez nem volt eddig se titok. Maga az, az a ceremónia hiányzik, amikor a miniszterelnök jelöltel el, majd is kiállunk és a, a Jó, az valójában tehát egy protokolláris esemény mostantól Így. kezdve, önt nyugodtan lehet említeni, zugló 2022-es jelöltjének. Így van. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állás, és akkor még időben visszaadtam a frakciúlésre. Az hánykor kezdődik? Az nem is az átisztásban a kezdődik, de az online, tehát nem kell, nem kell tehát ugye Még egyedül online tartjuk ezeket a, a frakcióvezető és frakciózüléseket is. Van-e bármi, amit egyébként kérdés nélkül a héttel kapcsolatban, az eltelt héttel és a lendő héttel kapcsolatban akarna mondani? Na, szerintem én nem megbeszéltünk. A legfontosabb. megbeszéltük. A többit pedig megbeszélik a jövő életen. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Köszönöm, viszont hallásra. Önök túlcsabát hallották, Zulu jelenlegi és lendő. Képvisel, jelenlegi képviselőjét, képvisel, nem, jelenlegi képviselőjét és képviselőjelöltjét. Tehát egyszerre két minőségben, de ez a kettő kivételesen egymással nincs önellentmondásban. Én azt mondtam, hogy ma nem lesz lehetőségbe telefonálni, de lám tévedtem, 8 óra 14 perc van, és nagyjából 8 óra 25-kor fogom felhívni, Ui, hej István, van nagyjából 10 percünk az akármire. Figyelek. 061 9111 168. Jó reggelt. Jó reggelt. Ugye nekünk, mint koncertszervezőnknek most ez egyrészt egy nagy lehetőség, ami most másrészt egy nagy káosz, ami van. Van egy olyan korcsoport, a 16 éven aluliak, amit egy egyet nem tudunk jogértelmezőt találni, mert per pillanat a miniszterelnök bejelentése szerint 16 éven aluliak, a cigánygyerekek pocsóznak az égből, akkor sem mehetnek be, mert ugye ők még nincsenek beoltva, és azt mondta a miniszterelnök úr, koncertre csak védettséghozóvágya. De mondjuk nem akarom tényleg kisarkitekbe, ha egy koncertre, mondjuk a zitkán mennek 16 éven felülnek, viszont a 16 éven alulják meg nem mehetnek be. Köszönöm, hogy elmondtad. Itt... Nem minden olyan, amihez én kommentárt tudok fűzni. egy Viktória és egy felfeldobott kő, én csak felfeldobom, az elkapása nem feltétlen az én dolgom. Igen, és, ez nem, és ez nem elsimulászó kritikája, csak ő azt mondja, hogy minden rendben van. Hát azért lelke rajta. Köszönöm szépen. L Jó reggelt! Jó reggelt, Én a parkoláshoz annyit mesélnék el, hogy én a 11. kerületben lakom, itt automatikusan meghosszabbították el egy évre, plusz még az igénylésnél ezt a 2000 forintos díjat is visszaküldik automatikusan, úgyhogy le a kalappal nem is értem, hogy miért ilyen nagyvonalulak. Köszönöm szépen! Én is köszönöm szépen! 061-911-168, 17 perc van, a dátum pedig május 25-e KEDD. 061 168 You slip so far away Where did we go astray I passed the old schoolyard, Admitting life is hard Without öt since the reggel negyed kilenc Minden nap kísérleti műsor minden nap utolsó adás holnapra már írok jegyzetet pontosabban mondva ma délutára a belső béke és a határidő képtelen betartása okán nem született már a jegyzet pontosabban mondva Bármivel kapcsolatban jelentkezhetnek, ez holnap is meg lesz, de holnapra már lesz ennél határozottabb étlap. Yeah. Reggel 7 óra környékén ma is említettem ezt az étlapot, most nem ismételném meg. Van bennem törekvés a vélemények vezéreinek, szarvainak letörésére. 019111168 egy I don't először. what, do. don't what don't Jó reggelt, kívánok Szűny Zsolt. Azért keresem csak, már lehet, hogy érdekes lehet. Tegnap volt alkalmam beszélni a Klubrádió három most távozóik közül egyikkel. És ő, valahogy egyre inkább úgy érzem, hogy sikerül, sikerülhet a kormányzatnak, mint ahogy én azt már decemberben jeleztem önnek, én tartottam már akkor ettől felmorzsolni, emberileg felmorzsolni a, a stábot ezzel, ezzel is, hogy most... Ugye kényszerítve vannak az internetre, és hát megcsapant a hallgatottság. Sok minden megváltozott, ahogy, ahogy nekem ez a volt kolléga elmesélte. Az a helyzet, hogy én is tartok kapcsolatot távozókkal, nem távozókkal, kellőképpen talányosnak illik lennem, hiszen senkire nézve terhelő vallomást nem szeretnék tenni, ugyanakkor fel kell, hogy hívjam szíves figyelmét arra, hogy amit most tapasztalni lehet, annak az előzményei nem decemberre húzódnak csupán vissza. Igen, ebben abszolút igaza van. Igen, igen. én is ezt, ezt hallottam a kollégátok. Igen. Tehát az, hogy... A sugárzási körülményeit ellehetetlenítette a Fidesz-KDNP az valójában egy olyan utolsó valami volt, aminek következtében most ez a kirajzás megkezdődött, és nagy valószínűséggel további folytatása lesz. Különös tekintettel arra, hogy tudommal az anyagiakban nincs változás, a hallgatottságban van változás, de hát erre való tekintettel az emberek nem nagyon szoktak eljönni, vagy legalábbis egy ilyen kvázi közszolgálati funkciót ellátó rádióból nem szoktak eljönni, vagy adott esetben nem egy gyárba mennek el, vagy nem egy riválishoz, mint hogy valószínűleg a harmadik ember is előbb-utóbb valahova kötődni fog, mert hogy egyébként az anyagi helyzetet utómmal nem teszi lehetővé, hogy csak úgy lébed a világban, bár mindenkinek ezt kívánom. Szóval ez itt most egy folyamat, amit az NMHH legutóbbi döntése mindenféleképpen meggyorsított. Igen, igen, és, és azt is megtudtam, hogy nem ez a három kollega volt az első, tehát eddig is csak nem ilyen látványos vagy nem ilyen fontos emberek, de elmentek. És, és ahogy nekem jelezte a volt kollega, hogy tényleg ahogy ő mondja, ez, ez, ez, ez nem fog változni, ez a tendencia. Inkább az az érdekes, amit az ember egyébként ennek kapcsán különböző kommentekben olvas, független attól, hogy a kommentekre milyen mértékben kell adni. Ez például holnap megint egy olyan téma lehet, köszönöm, hogy hívott, amire érdemes lesz kitérni, és ahol érdemes lesz arról beszélgetni, hogy az a három ember, aki elment, független attól, vagy függően attól, hogy hova mentek, vagy mennek, mennyiben tekinthetők árulónak, mennyiben pedig a józan ész döntésének megfelelően, hozták meg azt a döntésüket, hogy elhagyják a klubrádió fedélzetét. 061 9 168 másodszor. Ez egy nem következmények nélküli ország. Say baby, you ain't senki többet. Jó reggel! Hát nem voltak eseménytelennek az elmúlt napok. <há> hát, a ternap éjszaka például, amiről alig tudunk valamit, mint vizszerben. Igen. Hát nem árt, hogyha az ember most Magyarországon vagy turistaként Európában mindenre fel van készülve, és annak az ellenkezőjére, ami persze pontosan egyel több annál, mint ami lehetséges is, hogyha az ember mindenre fel van készülve, akkor annak az ellenkezőjére valószínűleg már nincs szükség. Újhely István, van benne a vonalban az ő fényképét látják, és majd, hogyha lesz kedved, akkor ősztől szívesen, vagy látva személyesen is itt. Azt kérdezem tőled, hogy ez a fehér-orosz történet, ez, ez mégis micsoda? Ez, ez, ez elképesztő. Ugye gondold el, hogy Európai Uniós fenségjelzés alatt repülőgép két uniós tagállam között uniós állampolgárokkal többnyi, többnyire és egy, egy diktátor katonai erővel földekényszeríti hazugsággal. Ez egy állami terror, ami. Ugye szeríti a fedélzetel lévő egy vagy több személy okán? Az is egy nagy probléma, hogy ez megtörténhet, és az is, hogy miért. Mert nem valós terror helyzet miatt, hanem egy hazugság miatt a politikai ellenfele egyik legkomolyabb politikai ellenzéki szervező műhely vezetője, vezetőt akarták, A is kapták. Na most ezt az Európai Unió nem engedheti, meg gondolod hogy ez az Amerika Egyesült Államokból történik. Hát az, Figyelj is, tarni, én ezt magam semmivel sem összehasonlítani. Én maradok itt, és azt gondolom, hogy ebben jobb nem belegondolni. Igen, mert bármikor bármikor megköszi, azért ne feledjük el azt Hozzátéve folyam. azt a holland családot, akik ugye meg Ukrajna fölött vesztették el, talán egy donyezből induló légvédelmi ágyuk következtében a hozzátartozóját, ami szintén egy egészen elképesztő történet volt, és aminek Úgy. semmi köze nem volt a fedélzeten közlekedőkhöz. Itt most ez egy másik eset, de a légi Rányá, közlekedésnek a olyan veszélyére hívja fel a figyelmet, ami a légi közlekedéssel elvileg nem kéne, hogy összefüggésben legyen. A Hollandiában a mai napig az az általános elfogadott nézet, hogy Putinnak és az orosz patronnak köze van annak a gépnek a e, lemeréséhez, katasztrófájához. És innentől kezdve talán értheti mindenki, hogy amikor, és bocsánat, hogy elkezdek de hát így ugye így függnek össze a dolgok, e, az akkor, amikor Lukasenka, Minszki diktátort, Orbán Viktor néhány hónapja is szövetségesének bevette, és közben pedig mindent annak érdekében, hogy minél kevesebb sankció el az Európai Unió részéről a fehér orosz diktatúrát, és ugyanezt teszi rendszeresen Putyin érdekében, akkor ugye nem csodálkozunk, hogy az Európai Uniós intézmények és a tagállami vezetők egyre inkább kivannak akadva a magyar kormányok. Inkább az a kérdés, hogy a hazai lakosság ehhez hogyan viszonyul, hiszen ezt nem nyugati kormányok politikájának tükrében kellene vizsgálni, hanem a tekintetben, hogy az emberek igazságérzete mit sug, és az emberek igazságérzetét azért talán a pártpolitika teljesen nem bolondította meg, függetlenül attól, hogy sokszor furcsa megnyilvánulásokat lehet tapasztalni. Kérdés, hogy mennyi információ jött el hozzájuk. Természetesen ennek is van jelentősége. Mi Nyilván a, a közszolgálati média médiarendszer, és a, a teljesen mindegy, hogy ideológiai vagy pártlogika alapján milyen gondolkodású szerkesztőségek közmegegyezése, hogy ilyen hatalmakkal nem tartott szem, barátai, szövetséges viszont a holland kormányzat. Ugyanez igaz vajon a magyar média teljes Nem tudom, én azt kérdezem tőlet, hogy maga az Unió vajon ezügyben milyen döntést fog hozni, miközben Magyarország is csatlakozott azokhoz, akik elítélték ezt a cselekményt. Nem szólalt meg a magyar miniszterelnök, tegyük hozzá, minden más miniszterelnök megszólalt, a magyar külügy Igen. nagy nehezen egy közleményt adott ki tegnap estére. Nagy Erről nehezen, beszél? Amikor, tehát, hogy a magyar, tehát a, a, a személyesen azok a vezetőink, akik egyébként fejsimogatásra mind bejártak az elmúlt időszakban, ők nem szólaltak meg. A tegnap éjszaka és a friss hogy tegnap éjszaka és most is zajlik az Európai Tanácsülés, ahol a miniszterelnökök, kormányfők értekeznek, és ezen a tanácsülésen ezen a, a, elfogadott egy közös döntés sorta a tanács. Ebből nem mert kimaradni Ortánvittól. Én is kíváncsian vártam mindezt, de nem mert kimaradni. Itt azért külkemény intézkedések, szankciók döntések születtek a, a felelős hatalombat Mint például? A, vannak technikai dolgok, repülésbiztonság, a repülésbiztonsága, a biztonság kapcsán, például, hogy nem mostantól EU-s képek és ő nem fogad tehére orosz gépeket Európa, de keményebb azok a gazdasági szankciók és az egyes Belarus állami vezetők bankszámláinak, európai bankszámláinak befogyasztása, érdekeltségeinek befogyasztása. Tehát az, amit, azt, amit meg tud tenni diplomáciai vagy egyik szankciók mentén az Európai Unió, arról de a döntés követett. Nyilván minden részletet én sem ismerek még, csak amelyen hajnali, nemzetközi azért, amit benne nem tudom, közé, volt. anélkül hogy magunkra akarnánk haragítani Putyint, Vajon ami ott történt, abban tevőlegesen, hallgatólagosan benne van-e Olyan Olyannyira benne van, hogy Putyin, nem tudom, emlékszele arra a fotóra, amikor a beledőszüntetések beállottak, és egyre inkább elveszítette a kontrollt a saját állami gépzete Lugasenka, és gyorsan módszába látogatottak, ahol a holdba. Gazdia, a azt mondta, megsimogat a, a partát, hogy majd én megvédelek. És ezt, ezt is hirdették a Józországban, hogy Putyin döntött, Lukasenka maradhat. Nincs ma Lukasenka hatalom, és mozgás e, semmilyen Putyiné vagy moszkvai engedélynek. Báb! Hogyha... És ugye az a problémám, hogy ránk, ránk sok tekintetben Európa sok országában úgy tekintenek, mint a Bukini hatalmi átmának a Európán belüli kiszolgálóivá. És ez óriási leszeség, de hogy akkor egy, egy, egy, egy anyagi szempontból jobban érezhető dolgot mondjak, azért az hogy van, hogy mi Moszkvától fölvettük a közel 4%-os kamaszozású paksi több ezer milliárdos hitelt, de az Európai Unió fél százalékos nagyságrendű kamata mellett, nem az Unió kamata mellett, hanem a piaci kamat mellett, pedig nem elutasítottuk az Európai Uniós közös újjáépítési hitelt. Akkor mindenki gondoljon bele, hogy, hogy mitől függünk és miért. À, vajon ezekre a döntésekre egyszer Fény derülhet úgy, hogy maga, aki kötötte, vagy aki köttette ez így megnyilvánul, hiszen tennap csukán Attila az egyenes beszédben arról beszélt, hogy Magyarország már régóta próbálja kivonni magát az Európai Unió logikája alól, és ennek következtében Japánból, Dél-Koreából vesz fel hiteleket. Az, hogy mit vesz igénybe, és mit nem az Uniótól, ez nem egy tegnapi döntésfüggvény. Orbán minden mozgása arra épül, és azért kell a saját, hogy is mondták, hogy nemzeti nagyfőkés rendszer felépítése, magyarán azért kell szétlopni az államkasszát, és orbán orbántól függő oligarcháknak, hűbíreseknek kiosztani, mert arra építenek, és arra az egyre tudnak számolni, hogy még évtizedekig hatalmon lesznek valamilyen módon? Jó, de azt Én kérdezem, ezek, tőled, nem, hogy a természet nem, törvényeit van. ő se tudja áthágni? Önmagában az a tény, hogy ennyi ideig hatalmon maradhatott, és a 2022-es választásoknál majd a nép eldönt, hogy ez így maradhat-e vagy sem, az egyébként bármilyen vonatkozásban is számára, ha a pártja és a rászavazók számára Lépzletes. jelente vissza, de ez egy felülétkérdés, másfelé jelente visszaigazolást. Ezt most nem hogy mi a visszaigazolás. Hát, hogy ez ennyi ideig fenntartható volt? Ja, hát néz, Lukashenka is elég régóta van a hatalmon, még régebb voltam, mint Orbán, és Putyin is hol elnökként, hol miniszterelnökként variálja át a, az alkotmányt Oroszországban. A diktatúrák ideig, maradnak, de ahogy mondta, a természet törvény erősebb. És olyan diktátort még nem hallottunk, aki egyébként a pályája végére dicsőjött volna meg, Olyat igen, aki egyébként az elején még egy megbecsőtető volt, és aztán a végére egy bele. Vesszünk el a részleteiben annak, ami egyébként holnapra változhat, illetve holnapra nem fog változni, de holnap utára változhat. Lugasi Viktória jó voltál, ma már egy hosszabb beszélgetés folyt Elsimó Lászlóval, hogy normális dolog-e az, hogy egyébként hazánkban olyan turisták, akik különböző feltételnek megfelelnek, de egyébként nem olyan országból jöttek, amelyekkel Magyarországnak bilaterális megállapodása van, és ezek közül egyébként a Magyar Nemzeti Múzeum három. Azaz há Uniós országot tüntet föl, ami azért az uniós országoknak meglehetősen kisebbsége. Szóval, amennyiben ők egyébként nem ezekből az országokból jöttek ebből a háromból, akkor nem lehet náluk olyan papír, amit egyébként elfogadnának, és beengednék őket múzeumba, amire elsimó László többé-kevésbé azt mondta, hogy hát ez jelen pillanatban így igazságos és így van rendjén, és ez az Uniónak a kritikája. Most, hogy ebben első Lászlónak igaza volt-e, vagy sem, szerintem ebben nem erüljünk el, de arról beszélgessünk, hogy mi a mostani helyzet, és hogy ebben egyébként a múlt hét óta milyen változás állt be, és az elkövetkezendő hetekben mi van, de ha tetszik, akkor rögzítsük azt, hogy ma 2021 május 25-én, mindjárt megnézem az órát, 8 óra 39 perckor mi a helyzet? Hát, és ha Lati ezt mondta, akkor muszájban annyiban reagáljak, hogy ö, ö, Hát, vagy nem tudja, miről van szó, vagy pedig a kormányzati hazugságot mandrázza, mert nem az Európai Uniótól függen, hanem az a probléma, hogy Magyarország kapcsán a 27 tagállamból, mi vagyunk az egyetlen, amely fejvakarást okoz az Európai Uniónak, hogy most az magyar állampolgárokkal mit kezdjen. Igen, de szerintem szerint ez Európai fordítva van, Magyarország járt el jól az oltási politikáját, illetően és az Unió cselekedett rosszul. Ez, tehát ezt kell mondja nyilván, Hati. Visszatérve a kérdésedre, 26-án, vagy ha már ennyire, dátumokra 26-án szerdán tárgyalja Azaz meg holnap. a. Holnap már szerda van, igen. Ez a pünkös hétfőn meg zavar. Tehát holnap megtárgyalja a, a, a, az illetékes szakmizottság az Európai Parlamentben, és az is. Az eddig, a mostani megállapodásról, amit mindjárt mondok, hogy micsoda. Azt követően a június hetedékei héten a teljes európai parlament a dönt a jogszabályról, és azt követő napokon belül, tehát június második hetében a miniszterek és a tanácsülésen rá kell, hogy búrítsanak arra a szövegre, aminek a megállapodása, a kompromisszum a múlt héten, ez no, magyarul három héten belül ez, ha nem is gráni szilárdságú, de közel gráni szilárdságú lesz. Hol tartunk e, most, mondott, illetve milyen változások lehetnek a tekintetben, hogy a gráni szilárdságú közetben milyen szöveget vésnek? Július 1 léphet élet a szabály az Európai Uniós jogszabály. is 5 hét. A, az is öt hét a, a mi ambíciónk egyébként június egy volt, de pont a tanács a miniszterelnök, kormány a kormányedet az időt elhúzták sajnos, de az a lényeg hogy június elsőjétől léphet életbe szeretném befegezni nem pusztán a turizmus miatt tehát nyilván pontos szempont és 25 millió munkavállaló van a Európai Unióban a turizmus szolgáltató szektorban Magyarországon is ez több mint fél millió, tehát nagyon fontos a turizmus de alapvetően a mi kiindulási pontunk, amikor kezemélyeztük ezt az egészet, az egységes rendszert, akkor a munkavállalók, ingázók, sofőrök, diákok, tanulók, rokonlátogatók, nagymamák és unokák, tehát ezt a szempontot vettük figyelembe, hogy az Európai Unióban egységes rendszer legyen, ne az legyen, hogy legkülönböző karanténszabályokkal, zárásokkal és fesztevési követelményekkel követhetetlen, hogy hova, hogy tud utazni. Gondolja, hogy egy sofőr, aki egyébként mondjuk árut víz hat országon keresztül és hat különböző kormányzati döntés van élményben. Ez elképesztő. Na ezért született a jogszabály, ami nehezen tudott valamit is kezdeni a nem-európai jönős engedélyezésű. Tehát Most hol tartunk, tartunk illetve holnap miről szavaznak? Ott, ott tartunk, hogy egy bonyolult európai uniós jogszabályi joggyár meghozta a döntését, és a végső döntéseknél vagyunk, mondom, a tartalmát. Az Európai Unió által, az Európai Uniós Gyógyszerűnökség által forgalomba hozott, hogy engedélyezett vakcinák esetében, mindenkinek szabadon, korlátozásmentesen kell tudni utazni, ezért jön létre egy digitális igazolvány, tehát ezt ki is lehet nyomtatni, papíralapon, de digitális formában is be lehet mutatni, amely három pontos esetben az zöld lámpát az utazónak. Az egyik, hogyha megvan a két oltása Európai Uniós vakcinával, kettő, Ugye ezt csak a hazai hatóságok tudják igazolni, tehát ezt a, a hazai hatóságoknak, a magyar kormányzatnak is ebben a kötelező érvényű Európai Öktabályban ö, ö, be kell lépni, tehát ez meg kell tegyék a Kettő, ez a digitális ö, igazolvány, ez azt is tudja tartalmazni, hogy átestél a víruson, és ezt a hatóság igazolja, tehát nem kell, hogy oltást kapjál. Három, és itt jön egy nagyon fontos dolog, amit sikerült bepakoljunk, a a, az, hogy van, aki nem tud vagy nem akar oltást fölvenni, mind a kettő lehetséges, vagy pedig mondjuk keleti vakcinával van behozva, akkor egy teszel, egy friss tesztel, PCR teszel, ez is bekerül a digitális igazolványba, tehát ugyanúgy szabadon beutazhat az Európai Unió más. Jó, de itt várjál, mert hát egy ilyen tesztnek az eredménye a sokkal rövidebb idejre vonatkozhat, mint egy oltásé, vagy mint egy betegségen átesedteké. Ez a digitális igazolvány, ez minden egyes esetben más-más ideig fog elállni. Más-más lesz a szavatossági ideje, a határideje. Hogy lesz ez? É, nyilván a, marad a, a 48 órás liste, mint ahogy az, aki úgy Akinek utaznia kell, most az fontosan tudja, hogy egyben nyolc hozzám belőle tisztesztel szállhat fel egy repülőgépre. Én is minden héten teszelt, ott nem kell nekem is. Bibromató levél mellett is minden héten megyek Jó, egy és plastikkártyát nem lehet két naponta kiváltani. De nem a plastikkártya az érdekes, hanem azon lévő QR kód és azon lévő, hogy a telefonon lévő eh, applikáció, aminek segítségével... Eh, te is informatikai kérdés, hogy rögzítse, hogy 48 órán belül... Oké, okay, rendben én van, 48 órán belül ezt ez elkészítette, az de az emberek nap... mondjuk elmennek egy hétre. A visszajövetelük, a kintartózkodások folyamán bármikor felszólíthatók-e arra, el lehet -e vinni őket bármilyen egészségügyi intézményben, rendőr által, hogy azt mondják, hogy maga az a teszt, amit elvégeztek, annak a szavatosság ideje, annak a határideje lejárt. Nem lehet elvinni, nyilván, hogyha egy másik országba lép át, és ott a hatóság, a határozásban kérik a digitális igazolványát, akkor, akkor ez kiütködik. Nincs a... Oké, okay, tehát akkor azt megint el kell végezni. Ennek az elvégeztetéséhez egyébként az Unió biztosított, nem kevés, de nem is túlságosan sok pénzt, már ami egyébként a turizmus összmennyiségét illeti, függetlenül, hogy nem lehet tudni, hogy ezen a nyáron... Nem hát... a turizmusra, nem a turizmusra, hagyja itt család Hanem akkor az indrát, a, a... Munkavá... Igen, é... igen, Igen, igen, igen, Van, igen. Jó. Ez az én kezdeményezésem okay. okay. volt. Oké, okay. akkor ez, erről uh, külön igazad van, Ez, ez, rossz, igen, ez rosszul idéztem. Tehát, hát akkor ha, hagyd mondjam el, hogy az, az volt a problémám, én visszakövethető, hogy ezt már tavasszal mondom, hogy úgy nehéz a járványt lokalizálni, eh, hogyha egyébként 19.000 folyamában kerül egy teszt, mert nem engedheti meg magának egy ember, hogy folyamatosan teszteltessen. Ezért, eh, a ha már nem fogadták el azt a javaslatunkat, hogy a kínai és az Oroszországnál átoltottak is kerüljenek be a teljes szabadmunkás lehetőségébe, akkor biztosítsunk a munkavállaló tanulókörnek tanuló körnek ingyenes vagy rendkívül utányos tesztet. Erre 100 millió eurót sikerült a végén első körben bepakolni azért 35 milliárd forint, amiből a magyar állam igényelhet, x milliárd forintot, amiből az egy elég nagy mennyiségű teszt elkészíthető. Azt ugye tudod, hogy, hogy sok országban most is folyamatos ingyenes teszerési lehetőség van. Tehát nem úgy működik, mint nálunk, hogy, hogy bármit akarsz, akkor 19 ezer forint egy családnál torozd meg akárhányal. Jó, de, a, okay, ez de ebben tévedtem, tehát a munkavállalók és ingázok, de azt kérdezem tőled a diákok, hogy az, hogy ezt a tesztet ezt hol végzik el, ezzel kapcsolatban a turista hogy fog tájékozódni? Vagy ezt a majd a turista... határon végzik el, ez minden határ erre fel lesz készülve, e, kötve hiszem, hát akkor a határ önmagában annyira megnehezül, de hogyan lesz ez megoldható? Ezt ö, otthon kell, meg már hogy úgy otthon nem a lakásodban, hanem hanem ezt e, a, a kiinduló Én ezt kell, értem, de hogyha valaki átmegy csinál. egy másik országba, akkor tisztáztuk, hogy újabb ilyen e, igazolás kell. Ezt az igazolást külföldön hol fogja beszerezni? Ö, külföldön is rengeteg tesztenése lehetőség van, több mint nálunk itt van Magyarországon. Azért nem akarok ennél lerabadni, mert reményeink szerint ez lesz a kisebbség, akinek ezzel problémája adódik. Mert Oké, okay, rendben van, akkor a, szóval. okay, le, legyen így. De akkor kérdezem tőled azt, hogy hogyan lesz majd az, hogy Magyarország megítélése mennyiben változik a tekintetben, hogy kit hogyan oltottak, illetőleg mennyiben várható az, hogy Magyarország közreműködik annak az, azon adatok kiszolgáltatásában, amelyek egyébként lehetővé teszik azt, hogy valaki ehhez a QR-kódhoz úgy jusson hozzá, hogy közben a hazai védettségi igazolásában, a QR-kód ezt nem tartalmazza. Azért ez nem lesz? Kisé faramuci helyzet lesz. Ezt ez a magyar kormány jól ezt Már annak idején a Jó, csak Az a kérdés, hogy akarja-e, vagy tudja visszabaltázni? Muszáj, muszáj nekik megoldani, mert Európai Uniós kötelezettség lesz. Tehát meg kell... Oldani, Tehát van olyan, hogy kötelezettség, kötelezettség szegési eljárás? E, igen, csak most egy olyan kötelezettség lesz amikor kivételesen az állampolgárok hírtelen és abban a pillanatban mindannyian szembesülnek azzal, hogy a kormány nem hajtja végre az ő érdekükben született uniós jogszabály. Tehát akkor most légyünk vissza arra, hogy aki Magyarországon és EU-s engedélyezésű vakcinával van átoltva, ott július esélytől, hogyha minden rendben van, akkor a mozgást helyre tudtuk állítani az Európai Unióban. Nagyon kivételesen lesz joga arra egy-egy kormánynak, hogy ö, ö, saját intézkedéseket karantén... Tudjuk azt, más, hogy akár az appot, akár a kártyát ki fogja kiállítani? Ö, tagállami kötelezettség, tagállami kormánykötelezettség. Nem kell kártyát kiállítani, ez egy digitális kártya. Ami történik, hogy nyilván nem mindenkinek van feltétlenül telefonja, ezért ö, nyomtatható formában is ö, ki, ki lehet nyomtatni, akár kinyomtatod, mint a. A is figyelt, Jó. Az, Szeretném, a, a tudni, hogy a múlt héten pénteken nálam egy oltóorvos számolt arról be, hogy csütörtökön, hogy rohanták meg azt az oltóállomást, ahol ő dolgozott, olyan beoltottak, akik úgy értesültek, hogy amennyiben egy ilyen Igen. papírral rendelkeznek, akkor kiengedik őket, amire egyébként és Tibor a fél 8-kor kezdődő beszélgetésnél meglehetősen szellemesen, bár a helyzethez képest, hát ezt most mindenki ítélje meg, ahogy gondolja. Azt mondta, hogy hát majd lehetséges, hogy lesznek tagországok, amelyek azt fogják megkövetelni, hogy a kovászos uborka legyen, de azért az, hogy különböző papírokkal felszerelkezve induljanak el magyarok nyaralni, mert egyébként úgy látják, hogy veszély fenyegeti az ő kiutazásokat, az maga az abszurdum. Azt kérdezem tőled, tőle... tőle, hogy ez elkövetkezendő hetekben ez ügyben milyen változás várható? Nem engedte befejezni, tisztelt műsorban. Pont azt mondtam, hogy ugye vannak, akik be vannak voltva de Európai Uniós vakcinával. Így. Vannak, akik nem akarják beoltani magukat, vagy nem tudják, azokat is elmondtuk, hogy mi van. Na, itt jön a probléma a 27 tagállam, egyetlen tagállamának, az a sok százezer, pontosabban milliós nagyselvenlő polgára, eh, aki keleti vakcinával van beoltva. Ezért kezdeményeztem azt már januárban, hogy az orosz és a kínai fél kérje az EU-s engedélyt. De nem kérték, az oroszok nagyon lassan, győzően beadták a kérelmet, de ez még elég lassan halad. A kínaiak semmit nem be. Ezért hagytuk nagy nehezen, tűzöttük ki azt a, a kiskaput, mert hogy a többi Európai Uniós tagállam megmondta a vállát. Ez okay, az az a, az a bilaterális megállapodások, megállapodások felé vezető út, amely az nagyon az lassan, az lassan az halad. Tónak, és ez, jön a, ez a jogszabályból azt következik, hogy július 1-ig a magyar kormánynak meg kell tudni hozatni azt a döntést, Ausztriától, Németországtól, még sok tagállammal, hogy ők ugyanolyan elfogadottságnak tekintsék a kereti vakcinákat. Na ezért van bizonytalanság. De ez mekkora reményt fűz a elnézést. Magúria, me... Elnéz, jaj, jaj, most figyelj, mekkora reményt fűz Őha István ahhoz, hogy ez július 1 bekövetkezik az összes uniós tagállamot illetően? Nem fog az összes uniós tagállamot illetőleg, de abba fűzöm, hogy a Magyarország számára fontos olyan területek és megint csak a munkavállalást mondom és a tanulást Németország, Ausztria vagy a szószédos országok Szlovákia példaként hoztam. Ezek tekintetében megszületik a bilaterális megállapodás, ezért vagyok rohadt bős arra... És meg lesz különböztetve a munkavállalás és a tanulás a turizmustól? Nem, nem, nem, nem. Nincs megkülönböztetés. Nincs megkülönböztetés. Itt jön az egyik része, ami nekünk fontos. Munkavállalás tanulás szempontjából. A másik része pedig a fogadó országoknak fontos, mert Horváthország, Olaszország, szovénia nyilvánvalóan érdekelt abban, hogy a magyar turisták tízezre és százezrei, akiknek lehetőségük van. Jó, de most arról beszélgetünk, hogy sok lúd disznót győz, nem pedig arról beszélünk, hogy az elvek diadalmaskodnak. Az egy elv volt az Európai Unióban, amikor, amiben Orbán Viktor is egyetértett miniszterelnökként tavaly nyáron, hogy egységes, közös fogunk. Én ezt értem, de most két az különböző az dologra utoljét, beszélünk. Arról beszélünk, hogy a magyar oltási helyzet, az gyakorlati módon mond ellent annak, ami az unióban elvi szinten van. A helyzet az, hogy Orbán Viktor győzelme lesz az, hogyha július 1 ezt a helyzetet a maga sajátos módján fel tudja morzsolni. Legyen így, de abban az esetben Újhely Istvánnak nem lesz mit a, a szemére vetni Orbán Viktornak legfeljebb azt a pár hetet, ami kimaradt. Az a kérdés, hogy ez július 1 bekövetkezik-e? Azért nem igaz, amit mondott, mert hogy egyébként... Szerintem a hátsér, de én többet a keleti oltóanyaggal beoltott konfliktusainkért, azért, hogy megmaradjon a kiskapó, mint Orbán Viktor a karcsörgető háborús retorikájával. Nem hagyhatjuk a polgárainkat ilyen helyzetben, de az tény, hogy most elég dén a helyzet, hogy nekem kell azért tudják, amit a kormányában teszek. Oké, okay, csak ne felejtsd el, hogyha ez nem fog sikerülni, akkor Orbán Viktor rá fog mutatni, és azt mondja, hogy ezt az helyi baltást elműködve ő egyedül meg tudta volna valósítani. Hát elég régóta hallom, hogy én mondjuk a hazáruló, amiért a, a Fidesz rendszerétől szeretném megoldni a magyarok és az európai Unió pénzét. Talán elviselem, hogyha ebben is engem próbál berándatni. Jó. Egy, ami a július 1-ig terjedő részt illeti abban... A teljes káos. Teljes káos. Jó, tehát arra nem, arra, arra, nem, arra nem tudunk tanácsot adni. Az, hogy a július 1 követő időszak hogy alakul, a tekintetben melyik az a dátum, amikor felszáll a fehér füst, vagy sem? Szerintem a, a holnapi bizottsági ülés nagyon fontos lesz, mert a parlament egy része elégedetlen a megállapodással. De hogyha a LIBE bizottság, mint ezt a bizottságot ezt át átmegy, nincs módosítási lehetőség. Ugyanis, tehát vagy igen, de az, az Európai Parlament hozta ezt a szigorú politikai e, tartalmú döntést, mitől fogják majd megváltoztatni ezt pillanatok alatt, vagy hetek alatt? A, a, jó, a józanét meg kell győzni. Pontosan tudjuk, hogy az Európai Uniós szabályok nem diktátumok alapján, hanem kompromisszumok alapján születnek. Ez is itt egy kompromisszum. Most, jó, csak mondom neked, hogy lehet, hogy te fogsz sokat tenni. Ez annak lesz a bizonyítéka, hogy Orbán Viktor nem csinálta rosszul. Nem annak a bizonyítéka lesz, hogy jól csinálta, de hogy nem csinálta Én rosszul. Nem látom be, hogy miért mondod. Mit, mit, mit nem csinált rosszul? Ugye az Európai Unió tagállamaiban a teljesen a helyzet kivéve náluk. A De ez, a volt a cél. ez volt a cél, és az, az a cél, hogy a végeredmény ugyanaz legyen, hogyha a végeredményhez 5 hét szükségeltetik, Orbán Viktor kiegyezik azzal az 5 héttel, hiszen azt fogja mutatni, hogy az ő logikája és az ő útvonala az, ami egyébként vihető. Ez az 5 hét, ez arra volt való, hogy az Európai Unió belássa, hogy Magyarország csinálta jól, és ők visszavonuljanak. Ez lesz a logika. Amit ők fognak mondani, az a saját logikája. Az igazság ettől általában eltér, Kérdezd meg azt a budapesti szállodát, vagy éttermet, amelyik nem tudja most beengedni a ide utazót, mert hogy nincsen magyar típusú úgynevezett igazolványa, Teljes a káosz, teljes a káosz, szerintem rosszul csináltak. És még egy megjegyzésem, hogy legyen én ők a, az oltási tempónak, de azt jóslom neked, hogy kettő hét, vagy három héten belül, az Európai Unióban a nagy része ugyanazt a boldottsági szintet eléri, és ellenőrzött Európai Szűzterűnőség által kiadott engedélyezés vakcinákkal. Én ezt értem, jeleg az az alapelv, hogy Magyarország kivétel a szabály alól, mert a szabály rossz. Tehát lehetséges, hogy neked igazad van, de addig, amíg ez a felhő fölöttünk van és nem múlik el, addig a te szabad, akkor is pusztába kiáltott szó. Egyébként a te tevékenységet következtében jön majd létre az a megállapodás, amit egyébként Orbán Viktor inkább ellehetetlenített, mint hogy a létrejövetele kedvéért sokat tett volna. Csak mondom neked, halkan és körömetre szelve de neked igazad volna, hogy ezt fogják mondani, de ezzel nem tudok úgy kezdeni, ettől még a magam igazság igazát és az állampolgárok védelmét is Kicsi sok az, az igazság, igazság ebben az országban, de hát mit tegyünk? Ez egy ilyen demokratikus hely, ahol igazságból is több van egy és ugyanazon dologból. Nem állítanám, hogy békén leszel hagyva. Mit mondasz, mi a következő dátum, nagyjából két hét múlva? Tehát két hét múlva az Európai Parlament dönt, a tanács, tanács nagyjegyző ott, hogy először a nagykövetek. Leülnek a nagykövetek, már ábúlintottak, és a, a parlament plenáris döntését követően két hét múlva lesz a tanácsi és is miniszteri, miniszteri tanácsi döntés. A mostani bizottsági ülés, vagy a, a, a mostani kormányfői ülés nem bizottsági, hozhat-e bármit még a mai nap folyamán? Hozhat, de egy csak politikai típusú megirandulás lehet szerintem. A miniszterelnök most nincs abban lehetőségben, főleg itt a visszatérve, visszautalva a keleti diktatúrákkal való kokettálását, hogy most ebben az időben a harcérsak kereszben menjen. Nézzük meg a mai napot, de jogszabályt módosítani ők nem tudnak, ahol ennél majd a kell. 164 új fertőzött és 21 beteg hunyt el, ezt írja a koronavírus gop. 8 óra 29 perckor. Köszönöm a rendelkezésre állást, innen folytatjuk. Jó egészséget, is kollégák! Viszont önök újhelyi Istvánt hallották, 0619, 111, 168 másodpercekig. Mondjuk az, hogy 9 óra 3 percig, most 8 óra 59 perc van. Jó reggelt! Jó reggelt! Halló, jó reggelt! Hát nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, arra kérem, tehát annál többen követik ezt a műsort, semmint, hogy egy műsoron belül többször ugyanazzal a személlyel beszélgetsek. ez kizárt. 061, elnézést! Ez nem a személyednek szól, bárkinek szólt volna, aki a mai nap folyamán megszólalt, és aztán újból megszólal. Bárki, aki megszólítva érzi magát, és a mai műsorban még nem volt jelen, szívesen van látva. Ez ugye nem egy kör, egy menet, de felhívom szíves figyelmüket, hogy akik ma már megnyilvánultak, azok mellőzzék telefonhívásaikat. 061 911 168, először. Tell me now, am I wrong in thinking that you have forgotten me? Now they worry and they hurry and they fuss and they fret They waste your nights and days Them I will forget, but you all remember all Old memories of you to me have clung Right out your tongue It's all true everything you've heard. Meet me at the bottom don't lag behind Bring me my boots and shoes You can hang back or fight your best on the front line Sing a little bit of these working bad blues. And you my friend I find no blame Wanna look in my eyes, please do No one can ever claim That I took up arms against you All across the peaceful, sacred fields They will lay alone They'll break your horns and slash you with steel I say it so, it must be so Now I'm down on my look And I'm black and blue Gonna give you another chance I'm all alone I'm expecting you To lead me off in a chiseled dance I got a brand new suit And a brand new wife I can live on a pricey Some people never work a day 0 5, 9, 100, 11, Senki többet? Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. is. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó ja reggelt, imánok. A kínai vakcinával kapcsolatban, mint minden gyógyszer valószínűleg el is rendelkezik lejárati idővel. Ezt jól lenne meg tudni, hogy mennyi, mert az éves influenzaoltás is csak abban az évben jó. Most kérdés, hogy a pfizer hogy nem történik megállapodás, vagy az EU-val, hogy behozata legyen, hogy nem az a cél, hogy a kínai jelkodjon. Nem Se, tudom, tettem. mert jelenleg a Pfizer-ből is olyan mennyiség van, amely csak akkor fogyhat el, hogyha egyébként 8 vagy 9 millió ember beoltatja magát, amire egy semmi esélyt. Hát igen, ezért érdekes, hogy milyen lejárati idejük lehet ezeknek a vakcináknak. Mire a Pfizerről tudjuk, hogy mi a lejárati ideje? Nem, arról se. Hát én azért mondom, hogy mindenki. Oké, rendben ideje. van, de valószínűleg ezekről azért nem tudjuk, hogy mi a lejárati ideje, mert hogy nem tudható. Nem azért, mert nem mondják meg. Ezt önnek hát jobban kéne tudnia, ami nekem. Jobban tudom, hogy minden gyógyszerről tudható, hogy mennyi a lejárati ideje. Oké, rendben ideje. van, mert ezek korábban nem léteztek, ennek következtében könnyen lehetséges, hogy miután a Karikó Katalin illatkozata is azzal volt a kapcsolatosak, hogy a jelen állásban ő mit tud, és ez a jövőre nem vonatkozik. Fogalmuk nincs, hogy mennyi időre jó. Hát már kell lenni a doboznak, az biztos a lejárat, lejárat idő Olyan gyógyszer nincs, amelyiknek nincs lejárat ideje. A vakcinák már különösen érdekes lehet. Én ezt értem, de az a konkrét vakcinára érvényes, és nem pedig általában a vakcinára. Hát, általában. hát ennek következtében a két dolog, ez két teljesen különböző dolog, az arra a konkrét vakcinára vonatkozik, és nem a vakcinára úgy általában. Az az algopirin elnézés, amit ön termékmegjelentés hal megvásárol, az annak az algopirinnek a lejáratát mutatja, nem pedig az algopirinnek úgy általában. Jó, amennyiben nincs több jelentkező, én csak biztatni tudom önöket, hogy kerüljenek elő. Ez csak és kizárólag így működik, és a véleményvezéreknek a szarvainak az őletörése belét vagy magam nem kívánok szarvat növeszteni, vagy ha igen, akkor önként megválok tőle, csak így megvalósítható. Egyébként pedig, ha nem is lesznek birkák, de nyáj lesznek, nem immunitás értelemben. Döröpont, fialajanás, kukacs, gmail.com. Égáldja önöket, hogyha nem ez volt az utolsó műsor, holnap 3 -hét, hét után, de még hét előtt találkozunk.